A fővárosban tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Asztóriánál. A Rákóczi úton befelé, a Károly úton pedig a Deák tér felé. Kísérleti műsor. Minden izében. Nekem nincs is hozzá közöm, csak hogy önmagától kísérleti. Megjelenek, és kísérletévé válik. Hát ez van. Fotózásra megyek, azért vagyok így öltönyben. Ott még nem tudják, hogy mi rájuk, ha én oda szerződöm. Szerintem hívja fel a német szilárdot. Köszönöm Filipov Gábor, Navracsics Tibor, Horváth Csaba és önök. És most is önök még néhány másodpercig, hogy ezt a barmot leszámítva ha valaki akar telefonálni. Ma 2020. december 18-án, pénteken másfél perccel 8 előtt. Sötét van, 0 fok körüli hőmérséklet. Ma 2020. december 18-a péntek van, a pontos idő 75 másodperc lesz reggel 4 8 ez a Kélyfej Minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 olyan nap nem, felette is igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Rövid volt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretnék kérdezni valamit. Éjszaka hallottam egy műsort az interneten, és felmerült az önneve is egy műsor kapcsán. Kérdezhetek? Ennél is fogal nincs, hogy miről beszélt, hogy kérdezz valamit, akkor kérdezzen. Igen, igen, igen, igen. Szóval arról van szó, hogy egy pozérmésort hallgattam, és ott felmerült az önneve egy műsor kapcsán valami autópálya pénzekkel kapcsolatban. Erről én semmit nem tudok, meg nem is hallottam róla, felvilágosítanak, hogy miről volt itt. Esetleg szó. nézve tovább, és akkor Gödri is megszólal benne, és akkor mindjárt egy olyan képe lesz, ami sajnos egy feledékenységben szenvedő viszonylag fiatal embernél elég súlyos dolog. Értem, Én is láttam vagy... ezt a felvételt. Ez durván egy um, hat évvel vagy hét évvel ezelőtti történet, hanem még több. Most hirtelen nem emlékszem a Secret Man Project idejére. Azt ugye ön se gondolja komolyan, hogy ezt most itt fél percben összefogalom. Ja, nem kívántam, nem kívántam, csak hogy egyáltalán, ez igaz vagy. hogy... Mi az, hogy reggeli műsorot vezettem a Budapest rádióban? Igaz? Nem, nem, az az autópálya Az autópálya az, az, az, az ugyanaz, mint a 18. keleti önkormányzat is, az összes többi. Ő most a zsebemben akar bájkálni, ja, a lehet, múltamra nem kíváncsi... Ezért, ezért csodálkoztam el, mert ilyet. Elnézést, Ő nem, nem nézte nem meg lehet, a műsort, tán. mert ha megnézte volna, akkor tapasztalhatta volna benne, hogy Gödribulcsuk pontosan azt mesélte el. Nem teljes egészében, eh, amit Puzsé Robert elfelejtett. Puzsé Robert attól meghatódhatna, hogy önmagában a nevét kiejtem. Egy moralin szedeti. Ha ennek a kifejezésnek bárki számára is van értelme. Ne. Jó fogunk ma beszélgetni, kedves Filippo? Tegnap, tegnap mintha azt sejtetted volna, hogy már van egy témád. Nem, semmilyen témám nincs. Ha tegnap volt témám, azt már el, elvesztettem. Szidott anyám érte, aki azt megtalálja, adok, érted? de az csak a kristályt. Nem, semmilyen témám nincs. Tényleg tele vagyok témával, de hogy az téged érdekel vagy sem, hát ugye veled nagyon nehéz beszélgetni. Nem, velem nagyon könnyű beszélgetni, csak be kell lökni mint. A... Hát, pedig... alapvetően a gyerekkorodról lehetne beszélgetni, de arról a Navracsicsal beszélgetek, politikáról nem lehet veled beszélgetni, arra nem tudom, kire lehet beszélgetni. Figyelj, ezen a hullámhoz, utoljára beszélgetünk, jövőre már az internetre fogunk költözni a minden igaz, Meghallgatom, hogy mit javasolsz, és mindjárt közlöm hogy el is fogadom. Tehát azért ez egy ritka lehetőség. Fogunk beszélgetni a tűz? Hát, figyelj, ez két emberem múlik. Én azt csinálok ott, amit akarok egészen addig, amíg azt nem mondják, hogy menjek el onnan is, és aztán nem tudom. Hát figyelj, itt, itt, csak ki kell nyitni az ablakot, és ki kell nyitni az ajtót, és bejön a világ, és akkor kiderül, hogy hány, hány helyre lehet még elmenni. Figyelj, amitől én a legjobban megdöbbentem, fizetést ajánlottak nekem. Figyelj, fizetés nekem nem is emlékszem, hogy utoljára mikor ajánlottak. Ugye még a rónai Egon időszakában döntöttem úgy, hogy önállósítom magamat mert az általam szerzett pénz, az befutott a rádióba, és azt ugye megkaptam idővel, de hát az a gazdasági modell, amiről én elhíresültem, az egy kényszer körülmény volt. Ez egy másik kérdés, hogy nagyon jól működött, vagy relatíve jól működött, ugye mások mindenki kifogást találtak rajta, alapvetően irítség alapon, hajrá, de egy fizetést ajánlannak, ez teljesen elképesztő volt. Nálatok, akik dolgoznak, azoknak te ajánlasz fizetést, vagy más? Isten ments, azt én kértem a legelejé, hogy nekem pénzzel nekedjen. Oké, okay, amikor az... téged alkalmaztak a te fizetésedet, azt hogy alkuttad ki? Elmondtam azt, hogy akkor a, a tevékenységeim alapján mennyi pénzt kerestem. Beárasztam azt, hogy a társadalmi hasznosság mennyi minútért az akkori pénzemhez képest, és ezt a pénzt feldobtam, és így pedig elfogadtak. És ezt elfogadtak? Igen, igen, igen, igen. Én elmondtam, hogy mennyi pénzt keresek, mondták, hogy annyit nem tudnak fizetni. Tehát jó, hát az körülbelül egy ilyen médiasztárnak a fizetésével azonos, tehát én ezt soha se tagadtam. Uh, úgyhogy ez még bizonyos szempontból alkutárgya, de... Végülis maga a tény, hogy az ember egyik nap bejelenti, hogy elmegy, és a másik nap befut egy telefon. Aztán vannak beszélgetések, amelyeken frankon azt gondoltam, hogy mindjárt elgázolom magam. Két dolgot tettem. Egyrészt elmondtam ezeknek az embereknek, nekik, hogy hány olyan ember van, aki szerintem ennél nálam alkalmasabb. Majd elmesélte mindazt, ami velem kapcsolatos, de a negatív. Majd beszahartam, hogy hát azért ezzel nem biztos, hogy a legjobbat tettem, de kiderült, hogy ezzel együtt van irántam affinitás, hát ezen csak csodálkozni tudok, de majd elmegyek a zsinagógába, és elmondom az Istenemnek, hogy hálás vagyok érte. Én most az utóbbi időben viszonylag sok ilyen uh, állás beszélgetésen voltam az asztalnak a biztonságosabbik felén, és azt tapasztaltam, hogy azok, azok, azok szoktak általában meggyőzni inkább, akik megpróbálnak lebeszélni magukról, és minél, minél inkább biztos benne valaki, hogy ő az én emberem az általában annál nagyobb tévedés, úgyhogy szerintem egy teljesen logikus fejlemény. Igen, de hát mondjuk ez az egész, mondjuk téged egy ilyen, ilyen adiendre jelenség, vagy egy ilyen Észak-titok idegenség messzi fény, nem tudom, nem idéztem pontosan, de engem érzelmileg ez olyan mértékben megrázott, tehát én, én Frankon egy izén ültem, egy hullámvasúton egy olyan hullámvasúton amin utoljára Atlantában ültem, és ami, ahol én úgy szorítottam a fémkorlátot, hogy kés csodol, hogy abból nem jött víz. Hogy én arra hogyan kerültem arra a hullámvasútra, azóta sem tudom, életemben egyszerültem hullámvasúton, és permanens halálfélelmem volt. De olyan, hogy amikor lejöttem, akkor azt hittem, hogy én valahol a túlvilágról jöttem vissza. És most már lejöttél? Hangulatilag nem, nem, nem. Hát ez meg kiszámíthatatlan. Tehát az események azok, azok, az életkesedésem és az én félelmeim azok a korosztályomat meghazuttólag. Tehát a honból az nekem egyszer, az anyukám, a testvérem, a szeretőm, tehát mindent egyszer, és ezt kénytelen lát egész jól csinálja. Nem tudom, hogy bírja ezt, de pontosan ismered. Minden. Téged, azod, te egyébként egy a világ dolga, Tehát Miközben foglalkozol a világ vagy akár csak olvasol a világ dolgairól, vagy írsz a világ dolgairól, ez téged érzelmileg mennyire ráznak? a te érzelmi jól Nem, Nem, most megfeledkeztünk róla. Hát én egy központi személyiség vagyok, de ez az egész tevékenységedet talán még sem tőlem teszed függővé nem is lenne jó. Tehát ha azt kérdeznéd, hogy én ezt szeretném-e, akkor azt mondanám, hogy nem. Tehát a Filipov ne a fiala körülforogjon azért, ennek sem értelme. Szóval? Hát akkor számomra a kérdés, hogy mi az, ami -e? Hát ez a kérdés, hogy te egy olyan valaki vagy-e, aki ö, a mindent az eszével lát, vagy teljesen váratlan pillanatokban elöntik az érzelmek, és akkor aztán lehet menni no, szivattyóért? Nem, nem, nem. Nem, mint hogyha nagyon érdekes lenne az mi virágom, de ez, ez eléggé, eléggé csak legszebb az ember mutatja feltétlenül a jógirág szerint. Én ezt szerintem, te, tapasztal, úgy... te tapasztaltad már, hogy... De most nem kettesben beszélgettünk, hárman vannak mm -hmm. legalább. Igen, igen, kifejezetten egy, egy megrázható ember vagyok sok szempontból. Na jó. Egy ilyen relatíve történelmi lapcsaládnak az internetes felületére fogok fölköltözni ilyen hazánkban világhírű emberekkel, tehát Egyemek azzal győztek meg, hogy olyan embereket szerződtettek le, akiknek a felével én beszélő viszonyban nem vagyok. De attól még tudom, hogy ők nagy ágyuk. Tehát azért teljesen nem vakítja el az értelmemet az érzelem, bár volna igényre, és ez teljesen megdöbbentett, hogy ilyen, ilyen, ilyen stábot összehoztak, és gondoltam, hogyha ebbe azt gondolják, hogy én is beleférek, hát akkor tegyünk egy bátortalan kísérletet, majd meg kiderül, hogy mennyi ideig tart. Most beszéljünk arról, ami te jössz, tehát ami téged foglalkoztat én most nagyon foglalkoztatott, hogy lehet de nem fogom kiszedni veled, hogy hova... Nincs is értelme, tehát el fogom neked mondani, majd adáson kívül, ahogy te mesélted nekem, ugye az is hosszú ideig titokzatos volt, hogy te hova mész, tehát ugye mi azért többet beszélgetünk adáson kívül, mint adásban, bár vannak hosszú hallgatási periódusok, de nem mondtad el. Én tudomásul vettem, itt az emberben van egy ilyen kötelező, druk is... Te nem voltál katona, én tudom, hogy az volt szabadságon, aki hazament belőle. Miről fogunk beszélgetni, Filippo Vártás? Az élet dolgairól, amit hoz. Én most azon gondolkodtam, csak el, amit mondtál arról, hogy menny, tehát ez most másodszor van, tehát nekem, hogy ez mennyire befolyásolt, hogy kik lesznek ott. Ami egy érdekes dolog, másodszor, azért. hogy tegnap is mondtam? Tehát ennek is mondta, de ez most nem, nem ennek, van, de ennek van jelentősége. Ezért mondom. Ennek ezért van mondom. jelentősége. Tehát egyrészt visszagondolok arról, hogy nálam... Egyrészt nob vagyok, az... ezt én sose tagadtam. Másrészt hiú vagyok, ezt soha se tagadtam. E, és ha megfeledkezünk róla, ez azt mutatja, hogy akik engem hívtak, azoknak van egy olyan értékítéletük a világról, ami az enyémtől nagyon messze nem áll. Hogy ez a stáb mennyi ideig marad így, azt nem tudom, de én ezekkel az emberekkel függetlenül attól, hogy a felével nem vagyok jóba, szívesen focizom, ha ők is szívesen fociznak vele, miközben egyébként nincs közös műsorunk, csak ők is abban a konglomerátumban vannak, ahol én. Megtisztelő. Tehát, hogyha téged beválogatnak egy világválogatodba, akkor azért azt mondod magadban, hogy valamit elértél. Mm -hmm. Még akkor is, hogy egyszeri alkalom. Pont ezt akartam mondani, hogy ez mennyire sokat számít egy, egy munkahelyen, és ez nekem egy érdekes tanulság volt, azt én azt szerintem tudható rólam, hogy nem vagyok egy könnyen, vagy egy, egy kifejezetten olyan értelemben közösségi lény, hogy, hogy a, nem tudom, munkatársak határoznak meg azt, hogy én hogyan dolgozom. De ugye de azt magamon is észrevettem, hogy hogy az a, ha már a bértárgyalásokról kérdeztél, hogy az mennyire belejátszott a dologba, hogy kikkel fogok együtt dolgozni, meg kik vannak a az Mármint, minket. hogy mi határoztam meg? Amikor elkezdték sorolni nekem, hogy kik vannak a tanácsadó testületi tagjaink között, mm -hmm. tehát amikor megtermékeznek valahonnan, mint ahogy most téged is, akkor hogy, hogy térképezed fel, hogy ez milyen hely, hogyha még nem volt ott, hát úgyhogy kik vannak már ott. És ezt azóta is kvázi munkahadóként tapasztalom, hogy, hogy a, a, a bérrel legalább azonos értékű fontossággal bír az, hogy ha mondjuk egy nagyon jó közgazdást oda akarsz csebíteni, akkor az első kérdés az, hogy kik vannak már ott, tehát hogy csapatra inkább, azt gondolnád, hogy a közgazdást, ha valakit a közgazdást, majd a pénz fog kizárólag érdekelni, de az első kérdés az, hogy kik vannak ott. Jó csapat alakul? Nagyon jó, a, a, a csapattal nem volt probléma korábban sem, itt, itt, itt egyéni történetek vannak, amik miatt van, aki eltávolodik, mert mondjuk a Covid járvány miatt nem tudja vállalni azt, hogy a családjától egy időt töltsen távol, mint, mint mi, de az például egy nagyon nagy erőforrás, és én azt nagyon szeretem a munkahelyemben, hogy, hogy az emberek szeretnének idejönni, és egészen meglepő helyekről. Te alapvetően a csapatjátékos vagy, vagy szólista vagy? Én azt feltételezném, hogy te mind a kettő tudsz lenni. Erre így nem gondoltam, de valószínűleg így van. Igen, de melyik én, én, én, én a munkám nagy részében egyedül ültem a gép előtt, és ezzel az nekem semmi problémám nem volt. Tehát én egy lakatlan szigeten is ellennék évekig. De pont en, ezen a munkahelyen látom azt, hogy ez, az tényleg sokat tud számítani, amikor úgy mész be egy munkahelyre, hogy, hogy tudod, hogy ott, vala, ott meg fogsz termékenyülni. Szellemileg is, meg lelkileg. Ez nekem... Most már nagyon fontos elvehet. Ugye az nagyon fura, fura, hogy én ugye, mint szólista működöm itt közre, a szomszéd csatornán, amit pár méterre van ide, oda is szólistaként mentem, de ugye egy kisebb csoportnak voltam a tagja, és hajla, hajlavány lilagőzöm nincs, hogy végül is csoporttaként buktam-e meg a tőlem pár méterre lévő emberek szemében, hiszen amire megbizatást kaptam, azt egy tízes skálán tízesre teljesítettem. Nem, csak arra fölmondom, hogy számomra nagyon hosszú ideig rejtély marad még, hogy ugye annak idén is felmerült, hogy én pszichodrámára járjak, de aztán én valahogy kirimánkodtam, hogy nekem kelljen pszichodrámára járnom, és ki tudja, milyen előnyei lettek volna annak, hogyha én végül is nem egyedül vagyok kizárólag kezelve. Szerinted az operatőr, aki egyébként itt általában szokott lenni, és elment, az valaha visszajön, hogy ez az egy kamera állás lesz? Már arra gondoltam, hogy én most ezt hozzányúlok. Tehát ez például nyilvánvalóan egy olyan mozzanat, amit itt nem szeretnek. Csak hát érted, ez elvileg egy műsor is, hogy itt van egy ember, akivel én együtt dolgozom minden nap más, tehát minden nap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, de most operatőr leszek, ez kipróbálom. Jó, szerintem az utolsó... H Ja, jó. Csak kérdező, De akkor kivel beszélgetek? Mi együtt működünk, vagy ez itt most ilyen szóló műfaj lesz? Ezzel például nehéz népszerűséget szerezni. Pont, mm, ha szerettem mondani, hogy nehéző utolsó hét egy munkahelyen az a végtelen lehetőségek tárháza, ilyenkor Ó, nem, én ezt már korábban elkezdtem, tehát megágyazok neki. Az is igaz. És, minden, minden, minden, és ha, még, ha tudnák és ebben a szervezetben, hogy benne még mi minden maradt, amit nem osztottam meg velük, és amelyek taposó aknáként maradnak majd itt mögöttem, és ezek mind szakmai dolgok, de semmi, semmi ízé szahar keverés, semmi. De, hogy... bocs, hát én, én nem érzem a tévét, eltűnt az operatőr? Átmenetileg, igen. És ilyenkor a kam kamera az? Ez úgy lebarrakva. Aha. Igen. Jó. Nem, ne, Az nem merül fel, az nem merül fel. De biztos van ennél érdekesebb munka, mint velem dolgozni. Számtalan élményben volt része. Majd, ha átmegyek a másik csatornához, akkor lesznek ötleteim, hogy hogy ne csináljuk. Ha, de egy kamerát már minden esetre. Kettő lesz. Ezt mondták. Egyre több. onnan kirúgnak, hogy jó helyre megyek, mások három kamera lesz, aztán négy. Nem is tudom, mit csinálok majd, ha öt kamera lesz. Az már akkor én leszek a Howard Stern de megint rólam beszélgetünk. Beszélgessünk még valamit róla, de aztán fölé vonavra csicsott. Semmi a csaponganak gondolataim eszembe jutott az, amikor egy tévben, tévénél dolgoztam, és a, egy, egy ismert humoristával zajlott interjú, és valamiért annyira nem érdekelt az operatőr, hogy elkezdtek olyan hangosan beszélni teljesen más dologról, hogy belehaladsz a felvételbe, ami egy érdekes helyzet És volt hogy viselkedtél, mert ilyen velem 12-1 tucatszor fordult elő, és ez, én akkor szerkesztő voltam, és nagyon idegesen szólogattam be a fülére, hogy le kéne állítani az operatőröket, mert minden hallatszik, aki nem tudott mit tenni, mert közben figyelte a humoristára, aminek az lett a vége, hogy egyszer csak megállt a beszédben az illető, kihajolta az operatőrök felé, és azt mondta, hogy cssss, és akkor csend lett, tehát ő, ő, ő fegyelmezte meg végül a, a stábot. Nekem egy maradandó élményen valami nem velem kapcsolatos, hála jóistennek végre valami, voltunk a honpolával, és még többet magunkkal Csikóré és Gary Burton koncerttel, ami fél nyolckor kezdődött a zenekadémian. És ők viszonylag korán kezdtek, tehát nem várták ki a hét percet, és az emberek közben jöttek. Tehát volt, aki hárnyi, egy nyolckor még beült, felállított másokat, és akkor átmenetleg megálltak a zenélésben, és a Gary Burton angolul a közönséghez fordult, hogy itt, ha fél nyolcra van meghirdetve egy koncert egy ilyen helyen, mint amilyen a Zen akadémia akkor általában hánykor szoktak kezdeni, mert ők ahhoz vannak hozzászok, hogyha elkezdenek egy ilyen helyen zenélni, akkor már menet közben nem jönnek be a zenészek. Ez volt az egyik, de nem igaz, mert volt még egy. Hát az egészen párját ritkító volt. A szakcsi Lakatos Bélával fordult elő, a Pesti Vigadóban, hogy valami olyan közönség jött össze, amit még életemben nem láttam, mint hogyha csak ilyen suhogós ö, joggingban lévő vállalkozók lettek volna ott, és akkor bejött a szakcsillakatos Béla, az emberek semmit, tehát az ilyet még egyszer a Kievi operaházban láttam, a zizelnél, hogy az emberek ugyanazt csinálták a balett alatt, mint egyébként. Ettek, ittak, telefonáltak, beszélgettek, de azok legalább nem is hagyták abba. Kibe járkáltak, megnézték a csomagjaikat, de ott senkit nem érdekelt. Tehát ott a balettáncosoknak ez a lehető legtermészetesebb volt, és érjöttem rá a honpolával, hogy hát mi itt kilókunk a sorból, de most csak azért nem kezdtünk el telefonálni kiebben, hogy telefonáljunk, De egészen döbbenetes volt az ember, nem is tudta, hogy hol van az előadás a nézőtéren vagy a színpadon, és amikor a szakcsillakatos bejött, leült a zongorához, és az emberek tovább beszélgettek, majd a szakcsillakatos mint a leütött két hangot kiment. De semmilyen reakció nem volt, majd bejött, három perc múlva sose fogom elfelejteni. Én akkor egy életre beleszerettem, addig is szerettem, de fogalmam nem volt, őre ő erre képes, bejött a szakcsillakatos, ránézett a közönségre, és azt mondta, külföldön ilyenkor tapsolni szoktak. Figyelj, olyan döbben csend volt, hogy most akkor ők lelettek ebből a szarintva? Vagy most mi történik itt? Tehát olyanok voltak, mint hogyha meghívták volna őket valahova, csak azt nem tudták, hogy ott a szakcsillagos lesz meg egy zongora. Egészen elképesztő volt. Számíthatok hát, rád oda át, hogyha tényleg igény tartanak rá? Hát, hogyha te igény tartasz Én igény akarod. tartok rád, ezt nagyon jól tudok. kitalálok jó témákat előre. Nem aggódom. Eddig sem aggódtam. Nem, egyáltalán nem. És hogyha hétfőn meg lesz az összes szükséges izé, akkor ne legyünk restek találni valami időpontot, legfeljebb majd fogunk. Így van. Köszön. Azt mondják egyébként, hogy most szerelmesnek lenni és ismerkedni nagyon nehéz, mert sehova nem lehet beülni. És hát kérdezed, hogy milyen nehéz lehet házasságot törni? Én ne, nem ne, nem ne, nem ne nem maradjunk abban, én most az ifjúságnál vagyok, és a szerelemnél. Én ezt sose gondoltam volna, hogy te házasság a házasságtöréssel. Én meg voltam róla vagy az élennek. Engem mindig az idegenség érdekel. Ó, oh. és a házasságtól is az idegen. Hát persze természetesen. Jó, csak nehogy a feleséged is hallgasson bennünket. csokom az asszonynak. Átadom. Szia. Mét tiszteletem lehet? Képzelj el, úgy tűnik, hogy januárban majd ezt tudjuk folytatni, csak teljesen az internetre költözünk. Én továbbra is valami tévé stúdióban fogok ülni állítólag, nehezen tudom elképzelni, de... de ez állítólag így lesz. Úgyhogy nem szabadul meg tőlem. <háll> Jó, rendben. Nem tudom, tehát ön volt katona? Igen. Hát akkor tudja, hogy az volt szabadságon, aki hazament belőle, tehát még nem... Ez. hát az élet számos ez azért nem lett meg, tehát igen, készen állok, igen, írtam, hogy készen állok bármikor, bárhol. Ön is úgy gondolja, hogyha egy ajtó becsukódik, akkor számtalan nyílik ki, ami gyakorlatilag egy hogy idézett, csak nem tudom, hogy ki írta. Hát, hogy számtalan, azt nem tudom, de hogy, de hogy nyílik, mindig újabb lehetőség, ez... Ezt így gondolom, igen. Amikor ön kirúg valakit, akkor is úgy gondolja, hogy az illetet... De rúgat ki bárkit is? Igen. Az, hogy Magyarországon mindenkit kirúgnak és nem elbocsájtanak, az evidens? Evidens, mert a magyar egy ilyen sértődékeny nemzet. Én még nem hallottam olyanról, aki azt mondta volna, hogy hogy őt méltó körülmények között bocsátották el, és őt tulajdonképpen, ö, tulajdonképpen ő nem is egyetért azzal, vagy, vagy nem is bántódott meg azon, hogy elbocsátották. Tehát mindenki úgy érzi, hogy igazságtalanul rúgják ki, akármilyen. Hát egyáltalán az elbocsátották és a kirúgni közötti hangulati különbség az önmagában zongorázható. Én ugye azért távozom, mert a tévéműsoromtól indoklással elbocsájtottak, amivel én messzevenően nem értettem egyet, és mondták, hogy vonuljak vissza a rádióba, és én azt mondtam, hogy ha egyszer megvonták tőlem a bizalmat egy helyen, hol a garancia arra, hogy a másik helyen nem fogják megvonni, és azt gondoltam, hogy emelt fővel csak úgy lehet távozni, hogyha a másiktól úgy távozom, hogy közben sírt a de így aztán kirúgásra egyáltalán nem lehet szó, hiszen egy-egy volt az eredmény, a kezdeményező is én voltam ráadásul, a találkozót is én kezdeményeztem, hogy mikor mondták volna meg, hogy ezt a TV-műsort nem én vezetem, fogalmam nincs. Önmagában annak is, hát az a kérdés, hogy van-e kultúrája a felmondásnak és az elbocsájtásnak, arra azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan van, nekem viszonylag keves, kevés tapasztalatom van benne. Ez a mostani, még ezt tekinthető messze a legkulturáltabbnak. De volt, hogy én is nagyon rosszul viselkedtem, és volt, hogy a másik fél se találta a helyét. Valószínűleg a fejlett nyugaton nem véletlen, hogy erre egy külön részleg van, amelyik ezt teszi, és nem feszélyezi a főnököt azzal, hogy ezt a tevékenységet neki kell folytatni a korábbi beosztotjával. Igen, mert van olyan elbocsátás, vagy, vagy, vagy kirúgás, vagy szakítás, vagy nem tudom, hogy mondjam, amikor valójában nem, nem is a teljesítménnyel van probléma, nem is a magatartással van probléma, csak egész egyszerűen más karakter kell. Mondjuk megváltozik egy helyzet, és más karakter kell... Ezt ne kell is mondja nekem. Fel. Egyszer a Danubius rádióban mehettem volna éjszakai műsorvezetőnek, de azt mondták, hogy én tökéletes vagyok, de ők lányt szeretnének, és hát mondtam, hogy Igen. ez nem fog menni. Most már azóta ez az is lehet. De... <laughs> A... De azt nem de... vállaltam volna. Tehát, azért... Jó, Tehát de van, van ilyen az életben, és én is voltam már ilyen helyzetben, hogy egyébként nem volt semmi kifogásom az ember ellen, csak egész ötten megváltott a helyzet, és más karakterű ember kellett arra a pozícióra, amit az az ember, ajánlottam is neki megfelelő, hát nem kompenzáció, de egy, egy olyan pályát, vagy egy olyan... Pozíciót, ahol viszont úgy gondoltam, hogy az ő karakszerének megfelelő. Zseniális, ilyen, mert én is kérdeztem, hogy van-e kompenzáció, de nem volt kompenzáció. Nálam lett volna, de ezen megsértődött, és azóta is kigyullékát kiabáltak. Jól beszél, át, az első mert... alkalommal ugyanezzel a személyjel én megsértődtem. Önmagában nagy dolog, hogy létrejött egy második együttműködés. Szerintem harmadik soha többet nem fog létrejönni, de hogy az első alkalommal én nagyon rosszul viselkedtem, ezzel a mostani helyzettel sokat egalizáltam, miközben a barátnőmtől tudom, hogy dolgokat nem lehet egalizálni, nem egy háború, nem egy verseny, csak az embernek a belső békéjében vannak ilyen szavak, tehát nem egalizáltam, de ezt most úgy csináltam, ahogy csinálni kellett. És szerintem ezt a másik fél is tudja, de hogy neki ez milyen gondokat Igen. okoz, azt szerintem én soha nem fogom meg tudni. Nem tudom, én ilyen általában szét szoktam tárni a karomat, hogy ezt ügyben én már nem tehetek semmit, hogyha valaki ha valaki meg, meg vigaszt, ha valaki vigasztalhatatlan, akkor vigasztalhatatlan de mondott egy nagyon fontos dolgot azzal a kapcsolatban, hogy ugye az ember megsértődik, vagy hogyan viselkedik. Azért ennek külön kultúrája van, hogy ilyen szituációban hogyan viselkedik valakit. Annak is, aki kezdeményezi a, tá a másik távozását, és az, akinek távoznia kell. És ezt azért kérdezem, illetve azért vetem fel önnel, mert az egyik, tehát ez megszem volt a torta tetején, de azt gondolja el, hogy én önnel beszélgetek pénteken. Erre külön készülök is. Angolul is olvasok, és magyarul is olvasok. És aztán beszélgetek egy ilyen szakértővel, mint ön, akinek ilyen zömében elhiszem azt, amit mond. Alapvetően azért, mert olyan dolgokról beszél, amihez én nem értek, olyan összefüggésekben beszél, amit én nem ismerek. És a zömében azért mondom, mert az nem lenne jó, ha én mindent befogadnék öntől, és tényként fogadnám el, mert az ember ezt átszűri saját magán. Azt hiszem, ez Érthetően és elfogadhatóan fogalmaztam, ugye? Igen, igen, És akkor beülök egy társaságba szombaton, ahol az, amiről mi beszélgetünk, annak nem olvasnak utána, sem angolul, sem magyarul. Van valami levonata, valami rezüméje, mint a Shakespeare összes, rövid, hogy, hogy mi is történt, és azzal szembesülök, hogy én most vagy a pénteki énemet vállalom a navracicsal, vagy a szombati énemet vállalom, de ha a navracsis felelősségre van, hogy én miért hagytam annyi csacska embert beszélni szombaton, akkor a navracsisnak nem tudok megfelelni. Ha pedig a szombati emberek hallgatnak pénteken, akkor azt kérdezem őtőlük, hogy ők egyébként most a navracsicsot is cáfolják-e meg mindazt, ami akkor hangzott el, miközben ezt nem kell, hogy elmondják, mert egy is ugyanazon dologgal kapcsolatban két teljesen különböző igazság, hát azért nagyon ritkán szokott előfordulni. És valójában én a tévéműsoromban permanensen egalizálni próbáltam azt, ami nálam elhangzik, és ami egyébként a nagyobb csatornán zömében elhangzik, ami általában mennyiségi különbség volt, néha már a minőségi különbség határán. Ebbe buktam bele. Aha. Hát ezt nem tudom, én nem ismerem, nem láttam az úröseket, hogy... én láttam interneten néha... De én most nem erről beszélek, hanem aligubba. arról beszélek, hogy ne, ugye ne, ne, itt, az itt van például, amikor én azt kérdeztem múlt héten öntől, hogy győzelem vagy veresség, akkor ugye ön elmondott egy interpretációt, és szombaton avval kellett szembesülnem, hogy az ott lévő emberek ezt egészen másféleképpen látják, és ugye akkor az vetődött fel, hogy nekem minden nap ezzel kapcsolatban akkor más eredményt kell-e jóvá nem. hagynom? Szerintem nem, mert én naponta szembesülök ezzel, a -a, hogy Ugyanarról a témáról beszélgetek más emberekkel, és, és homlok egyenest ellenkező véleményen tudunk lenni, ráadásul a, a másik ugyanolyan vehemen sem védi saját álláspontjából a, a, az ő véleményét. De nem vagyok benne biztos, hogy ez ilyen igazság, hazugság és a többi. Tehát az sem hazudik, aki azt mondja, hogy hogy Orbán teljes győzelmet aratott, Azt sem hazudik, szerintem a szó klasszikus értelmében, az egy teljes vereséget szemmelhet. És azt sem, aki azt mondja, hogy hát egy pozitív végösszegű játék van. Ha ez. Külön, ennek különböző különböző igények vannak. Van, aki a rádió működését Átolt akarja tudni, nem? Hogy de transzisztorok, hogyan áramkörök, nem tudom micsoda. Van, aki már csak annyit akar tudni a rádió működéséből, hogy hol kell bekapcsolnom, és hogy tudok állomást keresni rajta. De ez nem azt jelenti, hogy az egyik hazudna, a másiknak meg igaza lenne. Igen, ez nagyon jól beszélni, pont azt vetették az én szemembe, hogy én miért akarok a tökéletességre törekedni, én meg azt gondoltam, hogy hát mi más szeretnék, mint a tökéletességre törekedni. Azt mondták, hogy én miért akarok perfekcionalista lenni. Igen, hát én nekem is vannak olyan igényszínt, hogy milyen a politika esetében magasabb az igén nem szere, élvezem, ha tudom minél több részletét, és meg tudom érteni a, a mozgató húgóit a A rádió esetében nem áll fenn ez az igényszint, tehát ott, ott pont meg tudok elégedni azzal, hogyha be tudom kapcsolni a rádiót és megtalálom rajta azokat az állomásokat, amiket szeretnék. De amikor beszél benne, a... akkor ez már más helyzet? de akkor sem szeretném tudni, hogy az én hangom az most. Most például az én hangom hogyan hallható? De most én nem is arról beszélek, azt én értem, úgy. de ami a tartalmát illeti, arra már nem tudja ezt mondani. Igen, ez igaz, ebben igaza van, de, de akkor sem vagyok benne biztos, hogy ezek egymás kizáró jelentéstartományok. Inkább, meg számomra inkább egymás mellett élő jelentéstartományok, ami persze abból a szempontból igaza van, hogyha az ember részleteiben feltárja az adott ügyet, akkor, akkor azért Kiderül, valami kiderül a végén, de ma egy átlag polgárnak politikai ügyekben se ideje, se energiája ő ilyen, ilyen gyors étterem. Nagyon projektja. jól beszél, én nem vagyok gyors étterem. Tehát én sose voltam gyors étterem, miközben egyébként azt gondolom, hogy a fine se vagyok Szeretnék lenni. Ráadásul én ugye permanensen váltogatnám is. Tehát a legszívesebben azt mondanám, hogy az egyik nap ilyen vagyok, a másik nap olyan vagyok, mert szeretek kiismerhetetlen lenni, illetve egy hangulatember vagyok. De ezt ugye befolyásolják az ember képességei, és alapvetően abban tökéletesen igaza van önnek, én már régen fordult el, hogy kölcsönösen permanensen igazat adunk egymásnak, hogy az emberek, akik egyébként ezt nézik, hallgatják, azok épp olyan mértékben különböznek, mint ahogy mi beszélgetünk, és ő is állandóan eltérő vágy van arra, hogy mivel milyen mértékben akarnak foglalkozni, és az nem túl gyakori, hogy minden vonatkozásban ezek egybeesnek, optimális, ha ez megtörténik, és az a kérdés, hogy mennyire diszonáns. Csak ha belegondoltam abba, hogy velem szemben ugye az volt az elvárás, hogy én ezt csináljam úgy, Eh, ahogy eh, hogy abból eh, nézettség legyen, eh, mindig szembe kellett néz, azzal néznem, hogy a nézettség az valójában csak a vendégek miatt van, én csak le tudok abból húzni, eh, miközben a műsor az az első háromban volt benne, és közben az összhelyezése is magas volt, csak az ember szembe kellett nézni azzal, hogy alapvetően a hiba benne kell, hogy legyen, miközben alapvetően nem ebbel törődtem, hanem azzal, hogy a pénteki beszélgetés önnel, vagy a szombati beszélgetés másokkal, azt én magamban össze tudom egyeztetni. De ez már a múlt, um, azt nem mondom, hogy meg van emésztve, mert közel sincs megemésztve, de a múlt. Függetlenül attól, hogy én már hányszor beszélgethettem önnel arról, hogy ez az utolsó beszélgetésünk, és majd vagy igen, ez valami vagy, vagy sem. Tehát amikor az ez... ismerősen kérdezték, hogy, hogy hát most mi lesz, én akkor mondom, én nem tudom, tudom hányadik van most beszélgetünk. De minden vándormadalat, egy időnként megyünk egyik csatlanára a másikra. Most az internetet próbáljuk ki, akkor ezeket. És de egy ilyen nagy, nagy, nagy csapathoz megyünk, tehát nem, nem jó társaságban lesz már a műsorkészítők szempontjában, hogy, de csak velem kell beszélnie. De most nézzük ezt a dajcs történetet. A dajcs történetben ugye, azt is úgy nézik az emberek politikai hozzáállásoktól, illetőleg a jártasságoknál fogva vereség-veszteség. Nem kell, hogy a dajcsot részletesen kielemezze, megnézheti azt is, hogy hasonló eset volt-e valaha a néppárt vagy az unió életében. Ez mi? Mert én egy dolgot tudok tudni, és ez az én szintem, és ebben tévedhetetlen vagyok. A Dajstamás tennap a Rúnai folytatott beszélgetésben elmondta, hogy az édesanyja arra tanította, hogy attól is kérjen elnézést, aki egyébként úgy gondol, akitől egyébként az, az úgy kér elnézést, hogy közben nem is gondolta, hogy megbántotta, nekem már ez timelt. De az, hogy okos ember akkor sértődik meg, ha érdekében áll, én pedig okos ember vagyok, itt Rónai Jéggor egy óriási lehetőséget hagyott ki, amit már sohasem fog tudni pótolni, ugyanis azt kellett volna megkérdezni Dajs Tamástól, hogy vajon ezt is az édesanyjától tanulta-e, mert azt kötve hiszem, hogy az édesanyja, ha ilyet, tehát, tehát ezt nem tudom elképzelni, de ha igen, az egy nagyon sajátos nevelés volt, különös tekintettel ilyen dolgokat az ember a gyerekének elég kiskorában mond. Én csak ebből érzem, hogy ez a történet büdös. Konkrétan. De ha ön el akar tekinteni a történetről, és csak arról akar beszélni, hogy egy ilyen, hogy zajlik, és valójában mit jelent, akkor én ezt szívesen meghallgatom. Hát erről már beszéltünk korábban is, hogy, én, és ez azt hiszem elég világos, hogy én, én nekem nem a fogalmazunk úgy, az ízlésemnek való az, hogy az Európai Uniót, a Szovjetunióhoz, Németországot, vagy német politikusokat a Gestápóhoz, vagy az SSSZ hez hasonlítunk. Ezt én nem politikában persze mindent lehet, csak mindennek van következménye is. Én ezt egy, ami most történt, ezt a Fidesz számára egy csatavesztésnek érzem. Tehát sokkal egyértelműbb ebből a szempontból a megítélésem, mint ami volt a, a, a múltkori kompromisszum, jogállamisági kompromisszum kapcsán, ahol pro és kontra lehet sorol, egymás mellé tenni az érveket. Itt szerintem ez egy, ez egy komoly csatavesztés, egy, és ráadásul egy, hogy szokták a sportban mondani, nem kikényszerített ö, szabálytalanság, ugye? Én is tudom van ez minden. Ez Jó, is van. Okay, igen, igen. Tehát amikor, amikor egyszerűen ez elhagyható lett volna én, és, de ez előfordul, én is mondtam én is mondtam már olyan dolgot egyébként interjúhelyzetben, stúdióban magas szint mellett amit később megbántam de a probléma az hogy itt most ennek látszik hogy, hogy, hogy ennek ilyen következménye lett és nem, nem szükségszerűen azért mert önmagában ez ennyire sértő lett volna nagyon sértő, szerintem egy németet hogy egy németnek azt mondja, hogy te most úgy beszélsz, mint egy gestapo tiszt, az hát, az, ami nem, egy, másik, egy magyarnak azt mondja, hogy te most úgy beszélsz, mint egy nyilas, tehát azért ezt ez, ez lehet érezni, ezt a, szerintem ennek a súlyát, de, de előfordul, ilyen önmagában nem hiszem, hogy ettől, ettől megindult volna az aláírásgyűjtés, ebben sajnos benne van az a hosszú ideje húzódó konfliktus a Fidesz és az Európai Néppárt között, ami, amiről megint csak többször beszéltünk, hogy ami én, én számomra nagyon káros, én nekem ez, ez, ez nagyon fáj, szerintem ezt rendezni kellene, ezt a konfliktust, mert, mert ebből ilyen, ilyen helyzetek adódnak. És, és hát látható, hogy ez politikailag szerintem ez, ez nem jó, tehát ezt, ezt nem lehet jól elmagyarázni. Mi történt? Ami történt, történt. az mi. Annyi történt, Mert ugye mindenki, és ez valami borzasztó, az elmúlt időben kezdtem ettől ellépni. Van egy történet, amit nem értenek, és akkor az emberek elkezdenek hasonlatokban beszélni, amit értenek, miközben azok a hasonlatok egyáltalán nem biztos, hogy közelebb vezetnek. Még egyszer én is elkövettem ezt, de most nem követem el. Ez mi? Ott a... vagyok, miközben. Tehát... Egyrészt van a, nyilván van az Európai Néppár... Elnézést, ez például végleges, vagy időleges, vagy ez a jogfosztot csak... Hát időre, vagy ez, egy, ez, egy... ez egy felfüggesztés, fe... ez egy időleges. Mennyi időre ez. szól? Hát nem, ha jól, én, ha jól látom, akkor nincsen meghatározott vége, ami ugye mindig fölveti azt a problémát, hogy a politikában egy helyzetből sokszor sokkal nehezebb kijönni, mint abba belemenni. Oké, ez egy És embernek szól, vagy egy csoportnak szól? Ez most egy embernek szól. Van-e indoklás? Hát az indokolás, amennyire én tudom, ez a, ez a bizonyos hasonló. De ez életel. ki van mondva? Mint egy bíróság ítéletben, hát. hogy indoklás? Vagy ezt mindenkinek hát, tudnia ezt, kell? Ezt, ez nem törne, ezt, ezt, ezt olyan tudnám elmondani, hogy ott lesz, aki ott van a Ezt ki hozza ezt a döntést? A szakció. De, e e e de, de az, hogy mit javasolnak, itt, itt voltak választási lehetőségek, ABCD, EF és így tovább. Hát Mert Ugye keresztül. azt mondják nekem, én ehhez se értek, hogy minden csoportnak van saját etikai szabályzata. Tehát ez mindenhol másféleképpen van. Ez így van, tényleg? Igen, igen, igen, igen. És hát ez azt szerint, jelenti, hogy az Európai Parlamentnek állóan. is van, miközben a benne lévő frakcióknak külön nincs. van? Nem, az Európai Parlamentnek nincs, a frakciók nincs. maguk szabályozzák azt, hogy, hogy ki. Milyen, milyen Ez lehet, egyértelmű a van tagok van. számára, hogy ilyen létezik? Tehát nem akkor ismerkednek meg vele, amikor megszegik, ha korábban is tudják, hogy vannak ilyen etikai szabályok? Hát én gondolom, hogy igen. Soha értemben nem ott van, európai parlamenti képviselő, de azt tudom, hogy az európai néppártnak van egy frakciószabályzata, mert ha valaki meg akarja tudni, akkor ezt, akkor ezt megismerheti. Nyilván. És az, hogy egyébként mit mondanak, hogy mit javasolnak, egy ilyen uh, eset kapcsán az, az, azt egyértelműen kijelöli ez az etikai szabályzat? Hát én úgy gondolom, hogy a... szabályozza azt, hogy milyen esetekben és milyen eljárás keretében lehet valakinek felfüggeszteni a képviselői jogait, és milyen esetekben és milyen eljárás menet lehet valakit kizárni. Oké, okay, ugye ez nem kizárás, hanem az első, amit ön mondott. Egy olyan képviselő, akivel az történik, mint ami itt most történt, az valójában mi lesz? Hiszen ott van, Igen. dolgozhat, Igen. de érdemi tevékenységet a tekintetben, hogy felszólal, szavazást nem végezhet, és fizetést is kap. Magyarországon ennek központi jelentősége van. Ez milyen státusz? Ez egy felfüggés, tehát ez azt jelenti, hogy például azokat, azokban a szolgáltatásokban, amit az Európai Néppárt, mint frakció a képviselőinek nyújt, azokban részesülhet, csak ő maga nem vehet részt a döntéshozatalban. Hát még annyiban is talán részlet a döntéshozatalban, talán szerintem, hogy egy vita során például, egy frakcióülésen például felszólalhat és elmondhatja a véleményét, de a szavazásnál már nem illetve amikor a frakciónak időkerete van valamely jogszabály megvitatásánál a parlamentben, a felszólalási időkerete, akkor abból nem részesülhet. Ez mennyire lehet feszélyező, vagy ezt attól kell megkérdezni, aki ezt elszenvedi? Hát nyilván, nem Mennyire feszélyező ez annak a frakciónak, amelynek a vezetője, mármint, hogy egy szűkebb csoportnak, vagy független attól, hogy vezetője, de tagja. Ez bíre bármilyen üzenettel a többiek számára. Én egy ilyen hülye vagyok, düme három testőr, egy mindenkiért, mindenki egyért. Már a többi fideszes képviselő számára? Mm, már mm. Hát szerintem ez a, az Európai népát azért tette ezt a lépést, mert ez egyfajta ilyen sárga akar lenni a, a, a fideszes képviselőnek, és magának a Fidesznek is, hogy itt, és most jutott el egy olyan pontra, az utolsó csepp a pohárban, ami után már túlcsordul a, a, a, a dolog. Tehát, akkor már a, tehát Ez azt jelzi, hogy az Európai Néppárt hajlandó most már cselekedni a Fidesz ellen, hogyha ez így folytatódik tovább. Ez egyébként meghatározza a csoportnak, mármint a Fidesznek a viselkedését, mert mostantól kezdve még nagyobb jelentősége van annak, hogy hogyan viselkednek, és ha egyébként ez így van, akkor az új az a tevékenysége, amit elmondott a naphírében tegnap, hogy ő bőszen meg fogja angolul írni azt, hogy itthon miről beszélnek a fideszesek, hogy véletlenül se maradjon információ nélkül Brüsszel. Az vajon ennek a része lesz -e, hiszen ön is tapasztalhatta, és ez más pártoknál is így van, hogy egy csomó dologgal hazabeszéltek, egy csomó dolog pedig csak és kint hangzott el, és azok néha be se Magyarországra. De új helyistának emiatt kár erőlködni, mert az én tapasztalatom az volt ott Brüsszelben, hogy minden Orbán Viktor beszéd, minden jelentősek fideszes megszólalása gyakorlatilag szó szerinti fordításban ott volt már délután a büsszeli politikusoknak a vasztalán. Tehát valakik már Magyarországról nagyon-nagyon szolgalmasan fel a teszt és a fideszes politikusokat. Tehát ebből a szempontból új helyi már nem fog tudni újat hozni a magyar politikai folklorban. De egyébként az, hogy van egy kettős beszéd, ami egyébként bárhol máshol előfordulhat, és nem kell, hogy magyar sajátok... hogy hol nincs. Hol nincs. Valoldalon egy... is van egy kettős beszéd. Mindenhol van. Az ember, az ember, ez, ez vannak emberek, akik nagyon következetesek, világosak, elfűek, és vannak emberek, akik kevésbé következetesek, kevésbé világosak, és kevésbé elszüljet. Tehát ez nem attól függ, hogy valaki jobb vagy baloldali, Fideszes vagy szocialista. Ez más. A jó Isten, ez máshogy szabta meg. Mások az egyéniségek és mások a politikai Még a máshogy egy dologról szeretném kérdezni, miközben ezt nem fogjuk tudni befejezni. De én azt kérdezem öntől, hogy miközben ennek nem adja jelét a Fidesz, mert nem adja. Ön úgy gondolja, hogy belül azért gondolkodik azon, hogy végül is ennek a sárgalapnak, és a második sárgalap után való nyúlás érzésének, ami ugye már piros de még nem vették ki, hiszen előbb kiveszik, és aztán lesz piros. Ennek ön érzékelje azt a hatását, hogy, hogy, hogy változtatnak. Nem hát tudom, én Nagyon min... szeretnék belelátni ilyet. Én nagyon szeretnék belelátni ilyet. Uh, hajlamos is vagyok arra gondolni, hogy az a tény, hogy Daj Tamás kétszer is nyilvánosan elnézést kért Manfred weber azt az talán nem csak abból a, nem csak a durik, hogy az édesanyja azt mondta neki annak idején, hogy elnézést kell kérni, hanem, hanem talaki, talán valaki a párton belül is összönözte erre, de mivel engem, mit azt már mondtam, nem kérdeznek meg ilyen ügyekben, ezért ezt nem tudom megmondani, hogy, hogy történik-e. Én nagyon szeretném. Volna mondandója, amely ha mindig, amikor megkérdeznek, akkor van mondani való, Ön el is tudna tettem. járni? Tehát ön, uh, nem, tud... nem. Teljesen hiteltelen vagyok szerintem már. Hát abban a pártban vagyok, amely semmilyen pozitív jelet nem ad a néppárt felé. Ez nagyon-nagyon érdekes, amit mond, mert, mert ezt én magam is nagyon sokszor megélem, hogy vajon egy csoporttagja lehet-e és ha igen, tartósan lehetek külön vagy rosszabb, mint maga a csoport. De ez már más területre visz bennünket. Nem állna nekem jól, és a ketünk beszélgetésének se állna jól, ha itt megállnék. Úgyhogy egy dolgot szeretnék öntől megkérdezni, mert tudom, hogy ennek jelentősége van, és ezt azért szeretném elmondani, mert egy olyan pacáknak, mint nekem, én van egy csomó dolog, amit csak én tudok, és senki más. De én ezzel nem élhetek vissza. Ha van egy olyan riportalanyom, mint ön, aki úgy tud beszélni a sor dologról, hogy más nem, akkor ha nekem viszonylag kisebb az érdeklődésem, hangsúlyozom viszonylag, akkor nem hagyhatom itt abba, és azt szeretném öntől megkérdezni, hogy a Minority Safe pack történtek az elmúlt héten, mekkora jelentőségűek, és mi következik belőle? Szerintem nagyon-nagyon fontos politikai. Abból a szempontból, hogy az európai közvéleményt tegyük a nemzeti tegyük az őshonos nemzeti kisebbségek problémái iránt, ebből a szempontból nagyon fontos. De az igazi, az igazi csata azért az, az akkor következik, amikor az Európai Bizottság elé kerül az ügy, az Európai Bizottság. Mikor, elő, milyen formában kerül eléjük? Hát ezt a kollégiumnak, tehát a biztos a testületének valamikor napi kell majd tűznie, ez nyilván még hetek, hónapok, hiszen itt előkészítő szakértői anyagoknak kell elkészülni, illetve ami nagyon-nagyon ami fontos, hogy az Európai Bizottságnak mentálisan is és intellektuálisan is fel kell arra készülnie, hogy egy olyan témával kell foglalkoznia, ami az európai munkamegoztásban hagyományosan eddig, az a Európa tanács, tehát nem az európai tanácsnak, hanem az Európa tanács, az egy másik nemzetközi szervezetnek a, a, a feladatkörébe és hatáskörébe tartozott. A nemzeti kisebbségek és az ezekkel kapcsolatos jogok az Európai Unióban eddig soha nem jelentek meg ilyen magas szinten, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes időszak lesz most. Mi várható? Nagyon éles ellentétek. Én szerintem jó, viszonylag jól körvonalazhatóan lesz egy francia, spanyol, szlovák, román tengely, ami mindent el fog követni, hogy ez, hogy ez ne, ne jusson előre ez az ügy. Valahol, valahol sűlye A saját belpolitikájuk okán, vagy attól független? Mindenki a saját belpolitikájuk hát. okán teszi. Igen, nyilván a francia. A francia nemzetállamiság koncepcióval nem fér össze az, hogy nemzeti kisebbségeknek bármilyen kollektív jogosultságuk legyen. Szlovák-román esetet ismerjük, a spanyolok pedig rettegnek a katalán és a baszk törekvésektől, tehát ők, ők lesznek a legerősebb oszlopai szerintem ennek az ellenkoalíciónak és el tudok képzelni egy minority safe-packet támogató koalíciót, aminek nyilván Magyarország lesz az egyik legfontosabb motorja, de amennyire látom, talán Németország is ott lesz, el tudom képzelni, hogy Belgium elsősorban a flamand részek támogatásával szintén ott lesz. Tehát ez nagyon ez meg... érdekes, igen, némileg más konstellációban fölálló. De ez a kollégium ezt mit fog csinálni valójában? Hát a bizottságnak kellene jogalkotást, jogalkotásra javaslatot. Előkészít tennie. valamit? Igen, azokat a jogszabályokat kellene egész előkészítenie és, és ezekre a javaslatokat tennie, amely az Európai Unióban megteremti a kisebbségi jogokat. Oké, akkor ez tagállami hatáskör lesz, vagy lesz akkor valami esernyő? Ez, nem, ez a cél, hogy ez uniós hatáskörben legyen. Okay, Jelenleg ez, ez teljesen tagállami hatásför. Ez Szankcionálható, taxatíve felsorolt lehetőségekkel, vagy ne kérdezzek ennyit? Én szerintem először, én úgy gondolom, hogy inkább ajánlások szintjén fog indulni az egész, de elképzelhető, hogy lesznek olyan elemei is. Én azt mondanám, hogy, hogy irányelv, az irányelv ugye olyan jó. a jött, amikor az Európai Unió megjelöli a célokat, és a tagállamokra bízza azoknak a végrehajtását. Ez teljesen tiszta. Az, hogy egyáltalán ennek az alapja a szavazatok megvoltak, tehát a, ami kellett ahhoz, hogy ez egyáltalán a, az Unió elé kerüljön, ahogy én tapasztalom, egy tízes skálán tízes fontosságú. Igen. Ilyen igen, korábban. Nagyon ne... kezés. Igen, igen. Mert hogy kevés hasonló eset történt. Igen, igen. És ahogy olvastam, egyebek közt az önmunkatársa jó voltában, ne haragudjon, de mostanában bármi keveset ír. <gül> mert tehetséges fiatal Én ezt értem, van. de ha főnöke lennék, akkor azt mondanám, hogy lenne valami kötelező penzó, hogy Navracs is azt teljesíteni kell. X karakter, ha volt. De én meg pont azt szeretném, egy évig hogy mondjam, én a hordozó rakéta vagyok, és az EU-strat szerintem most már megáll a saját lábán, ezért én ott vagyok, természetesen megdolgozom, de ő nekik kell a publikáció. Értem, a hát itt is. van nálam, hát ugye, amit én itt most egyemek között készültem, az nem más, mint dr. Tárnok Balázs és nagy Dénes András írása, tehát... Igen. Ff, csak ugye én ragaszkodom magához valami ismeretlen okból. Na, visszatérve tehát oda, eh, ahol a part szakad... Eh, ez egy hatalmas eredmény, és valójában azt valahol annak a jele, hogy ezek a kelet-európaiak is tudnak valamit, miközben a nyugat-európaiak, ha ettől úckodnak, akkor pont azt láthatjuk tetten érve, fordítva, mint amit velünk kapcsolatban szoktak kritikaként említeni. Ez nagyon érdekes, mert itt valójában nem nyugat-kelet törésvonal van. Valóban a mozgató rugója azok a közép-európaiak vagy kelet-európaiak, de nagyon erős nyugat-európai támogatás is van. Tehát egy oktitán... Akkor hol van a határ, hol van a törés? Hát itt mondom, egy ilyen francia, tehát nemzetállami szinten... Oké, okay, tehát nem. Mm -hmm. Igen, de Jakobinus nemzetállam kontra. Kontra, kontra, kontra, kontra. Fú, milyen jelző találjak most ilyen megengedő nemzetállamon, hanem a liberális. Csak ez ugye az már egy ideológiai kontextusba helyezi az egészet. Jó. Itt a beszélgetésünk legvégén engedje meg, hogy igazán udvaroljak önnek, akár tetszik a többieknek, akár nem, az udvarlás az nyilvánvalóan idézőjelben. Ha másért nem, higgyen, azért szerettem volna találni, vagy azért örülök, hogyha találok egy másik csatornát, ahol beszélgetek, mert én nem szívesen nélkülözném önt a péntek reggeleimből. Ezt megmondom önnek egész előszintén. Én tehát, én szépen köszönöm. Tehát ön egy olyan tanár, akinek az előadásaira is be kéne ülnem, és nem csak pénteken kéne hallgatnom. Ezt őszintén mondom, és Várom, ne, ne várja keresztül. azt, hogy valamit kérek öntön, mert mindig azt szokták mondani, hogy fialak biztos valamit akarsz kérni, és semmit nem akarok kérni. Keddenként és terván Rendben van, akkor fel fog felfog előbb-utóbb tűnni. Hát most gondom, online van. Hát most jó részt online, igen. igen, igen, igen. Köszönöm a rendelkezésre állást, Köszönöm szépen. összes családtagjának, akik ebből a szempontból számítanak, mert valamit tudnak kezdeni az nevemmel. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Viszontlátásra. Viszont Jelentkezem. Navras és Tibort hallották. Nem hiszem, hogy azt mondanom kéne, hogy Dajstamás kapcsán ezt a hangot, ami itt volt, sehol máshol nem hallhatták. Hogy ennek van-e jelentősége? Nem tudom. De az én fülem, mint egy zenekritikus, így hallja. Nem a politikához értek, emberekhez értek. Kizárólag emberekhez értek. Semmihez valáshoz. Meghallom a fast. Csak éppen nem zongorában, hanem emberben. Abban szinte tökéletesen. És hogyha ez perfekcionalista módon megyhet, hát akkor hogy mondanék le erről más dolgokban? Bár is így tudnék, és falazni például, tehát kőműves munkát, vagy vízszerelést is így tudnék végezni, de sajnos nem tudok. Az én apám szemében az a tudás, amivel én rendelkezem, az nem jelentett semmit. Lettem volna orvos, vagy közgazdász, vagy vízvezeték szerelő. De ez, amit én itt művelek, amikor megéltem belőle, akkor az valamit úgy jelentett neki, de egyébként... Önök egy támogatott tartalmat fognak hallani. Jó reggelt lehet! A vonalban Horváth Csapa, Csaba Csaba e, zugló polgármestere, és hát én beszélgettem ugye hosszan e, kedden Füriás Balázsról, és hát előtte még a kettünk beszélgetése alatt múlt héten megkérdeztem, hogy ő egyébként szeretne veled erről beszélgetni, de az, hogy ez elmaradt, ez magáért beszél. E, az Index megkérdezte, válaszolt, én is megkérdeztem Nekem is válaszolt az indexet, azt hozta az internet, az enyém az elveszett, mint általában, ha az atv.hu nem írja meg, és hát mi alapján írná meg. Ez itt egy ilyen izé volt, az én iteni létezésemnek az egyik kulcsa, és nem létezésemnek is kulcsa. Te mit kezdtél Füriás Balázs válaszával? Ugye avval volt, volt kapcsolatos, csak hogy mindenki számára tiszta legyen, tiszta legyen hogy a parkolási helyzetet veszélyhelyzetbe változtassák meg, és az is hozzá tartozik, hogy tegnap kimerítően beszélgettem Tóth Csabával arról, hogy az a jogszabálytervezet, amit ő megalkotott Molnár Zsolttal talál egyetemben, az mit tartalmazott, és azt is elmondta, hogy ugye tovább megy, mert nem csak erről szól, hanem van egy generális szabály, hogy mi mindent lehessen, vagy ne lehessen tenni veszélyhelyzetben. Levittem a hangsúlyt, te Így van. Hát a különbség kettőnk között, hogy nekem nem válaszolt Fűriás Balázs. Én ugye a levélben fordultam hozzá hivatalosan, pecséttel, hogy ezt szokták, és illik. Láttam. Nekem nem válaszolt, de egyébként a neked adott, vagy a nyilvánosság számára adott válasz is elfogadhatatlan volt, nem tartalmazott semmit a hablatyoláson kívül. Érdemben nem tudott választodni arra, hogy miért nem támogatja, és miért nem jár el annak érdekében a kormánynál, hogy ezt a kártékony intézkedést megszüntessék. Úgyhogy itt tartunk. Azt kérdezem tőled, hiszen én három polgármesterrel is beszélgetek talán, Uh, igen, hogy, hogy valójában uh, a kormány és az önkormányzatoknak ez a, szentékosan nem mondom, hogy háború, mert ez ugye a miniszterelnök kifejezése, ez az izé, ami van az önkormányzatok között, bár ugye arról is szó esett, hogy a fideszes önkormányzatok, időnként kapnak kompenzációt és számukra mindaz, amit elvesznek, az nem úgy jelentkezik, mint az ellenzéki önkormányzatoknál. Te, aki ezen a fronton régóta vagy, ez most minőségileg más-e, miközben annyiban minőségileg mindenféleképpen más, pandémiában, hála a jó Istennek, még soha se éltünk. De ha ezt le lehet számítani, miközben szerintem valószínűleg nem lehet, akkor ez minőségében más-e, és ha igen, akkor mi, mit tartalmaz? Soha nem volt még olyan ebben az országban, hogy egy kormány effektíven meg akart volna folytani az önkormányzatokat. Tehát volt olyan, hogy Milyen célból, pályázatot... hogy megbukjanak, hogy aztán hozzanak egy kétharmados törvényt, ami alapján az önkormányzatokat alapvetően megszüntetik, vagy átírják az önkormányzatiságot? Igen? Igen, és kormányhivatalokat csinálnak belőle, ahol az emberek majd e, anyájában nyolc példányban vagy tud valamit intézni, vagy nem, de mindenesetre személytelennel... De ezt a, a 2018-as áll... választások után miért nem tették meg? Azért ennek, hát egyrészt a 19-es 19 után gondoltad feltételezően, mert... Ugye a úgy, hogy rendben van, de hát a jogszabályi előkészítés az a, az a parlamenti választás után van. Hát a, ugye arról is volt hogy elmarad a 19-es. Ugye arról 19 volt szó, hogy az egész fővárosi önkormányzat máskéleképpen alakul, ha nem bírható rá, hogy induljon. Így van, de ezt mégis rábírták, és azt gondolták, hogy meg tudják őrizni majd a pozícióját. 2019 után viszont új helyzet lett, hiszen az önkormányzatok jelentős részét elveszítették, köztük zászlós hajóként Budapestet, meg Fécset, meg, meg sok más város, tehát kialakult egy új helyzet, és azért eh, nyilvánvalóan most már szívják a fogokat, hogy talán mégiscsak meg kellett volna tüntetni, ugyanakkor, azért az Európai Unióhoz, közösséghez való tartozás nagyon súlyos elvét volna a kormány, és azt gondolom, hogy ez nem maradt volna retorzió nélkül hogyha magát az önkormányzat is áll, tehát a szubszidiaritásnak azt az elvét, hogy minél közelebb legyenek az ügyintézési pontok, az önkormányzatok az emberekhez, ez nem érvényesült volna, hiszen egy kormányhivatal nem tölti be ugyanazt a szerepet, mint egy önkormányzat. Tehát véletlenül ez is a jogi akadálya volt annak, hogy ezt a politikailag áhított célt meglépjék. Most egy másik útra léptek, azt akarják bebizonyítani, hogy az, önkormányzatnak majd, az önkormányzatok majd csődbe kerülnek ebben az évben, szétszarják a karjukat meg fogják mutatni, hogy hát azért vannak rendes fideszes önkormányzatok, amelyek nem mentek csődbe. Nyilván ennek a pénzügyi részleteit, hogy azt kitömték előtte pénzzel, azt majd eh, magyarázni kell, de ugyanakkor eh, ők generálisan ellenségei az önkormányzatoknak. A Fideses önkormányzatokat valójában ugyanúgy meg akarják szüntetni, mint a nem Fideses önkormányzatokat, mert olyan eh, döntéseket látnak, amitőlük független, és egy bosszantó eh, kis bizonyítékot hagy mutassak erre, Tavasszal, amikor a, to, a kormány még e, teljes tanástalanságba, bénaságba e, reket meg, hogy akkor kell maszkot fordani, mi legyen, otthon maradjunk, nem maradjon otthon, az önkormányzatok nagyjából politikai állástól függetlenül, de kimondottan az ellenzéki önkormányzatok is nagyon gyorsan és nagyon jól léptek. Maszkot szereztünk be, védőfelszerelést szereztünk be, intézkedéseket hoztunk, és emlékezz vissza, rá másfél-két hétre jött a retorzió, bejelentették, hogy el fogják az önkormányzatok, veszélyhelyzeti hatáskörét, hogy mire ne intézkedhessünk, és ne tudjuk a védekezéshez szükséges eszközöket biztosítani. Ez egy pénteki benyújtás volt, egy pénteki éjszakai benyújtás volt, aztán akkor a botrányt havart, és végig kellett gondolniuk, hogy ez nagyon súlyos kockázatot jelenten a járvány szempontjából. Ezt pontosan így volt. Aztán, ha jól emlékszem, talán Gúlyás Gergelyt véjézték le utána, hogy hát ő, ez a ő magánakciója volt, de hát a kísérlet. És Na, a annyira jól távol... beszélsz, és annyira igaza van a han és a közvéleménykutatóknak, hogy az emlékezet mennyi időre terjed vissza, hogy most, hogy mondott, kezd derengeni, de ennek akkor tízes skálán tízes jelentősége volt, és ami eltelt idő, ez tízesből kettesre vagy hármasra nem vitte le, hiszen ennek ne. akkor épp az volt a jelentősége, nem az volt a jelentősége, hogy visszavonták, hanem az, hogy egyáltalán megfogalmazódott. És aztán ez egyébként a megfogalmazódás után, után elvárás szinten is megjelent, legfeljebb nem foglalták jogszabályba, de hogy ezt elképzelték, hogy így legyen, az, az nonszensz volt, és ebben tökéletesen igazad van, hogy ezt a példát felemlített, teljesen igazad. Van. Igen, ez, igen, ez egy folyamatos támadás, ami alatt az önkormányzatok és az önkormányzat... Jó, de olyan, mint ami történt. akkor volt, azért ahhoz hasonló nem volt, de önmagában az a tény, hogy az akkor egyszer előfordult, annak nagy jelentősége van. Valójában a példák alapján nem egyszer fordult elő, mert többször te beszéltél egy 2018-as törvényalkotási szándékról. Nagyjából fél évente-évente lehet hallani, hogy milyen módon akarják megkurtítani, és a hatáskör feladott átrendezés-forrás elvonás, ami gyakorlatilag folyamatos, tehát nem tudnék egyetlen egy kiemelni neked, mert százat tudok, ami az elmúlt években folyamatosan az önkormányzatokat nyomta agyon. Tehát ez egy létező folyamat egy létező, egyébként rendkívül kártékony folyamat, hogy ne helyben szülessenek meg azok a döntések, amit az emberek helyben várnának el egy helyi szervező erőtől, ezt úgy hívják, hogy önkormányzat, és ehhez képest járvány idején, őszintén szó szóval ez a legbusztustalanabb része a dolognak, hogy járvány idején nagyon is kellene támaszkodni az önkormányzatokra, független hogy mit gondol a kormány az önkormányzatokról, mert hogy a bajban mégiscsak akkor tudunk hatékonyabban fellépni, hogyha ezeket, a, ezeket az intézkedéseket közösen gondoljuk végig, és közösen tesszük meg. Most akkor visszatérve az ingyen parkolásra, ha megkérdezték volna, mondjuk Orbán Viktorék, hogy ez e, jó ötletnek tartjuk, akkor le tudtuk volna vezetni, hogy ez azért nem lesz jó ötlet, mert az autósok keringeni fognak, a környezetszenyezés nő, és a levegőben szálló, részecskére rátapadó covid, e, COVID e, vírusfertőzés részecskék, azok nagyobb mennyiségben fognak tudni terjedni, tehát rossz ötlet. És akkor nyilván ha ez egy értelmes kormányzás lenne, eh, ahol szakmai szempontokat figyelembe vesznek, nem csak politikaiakat, akkor azt mondták, hogy jó, akkor ez egy jó ötlet volt, de nem vezetjük be. De ilyen típusú normalitás és normális közbeszéd és jó, ennek a szabálynak egy rokona, te fogod megmondani, egy távoli vagy közeli rokona az, ami az önkormányzatok adóemelésével kapcsolatos, hiszen az önkormányzatok tuttommal hirtelen nem akartak mindent a triplájára emelni, de volt például az, hogy az inflációval kapcsolatos emelkedéseket megtegyék, ennek volt valami szakkifejezése is, az most nem jut az eszembe, de annak is ugye elejét vették, és nem nagyon lehetett érteni, hogy miért, leszámítva azt. A logikát, amit te mondtál. Ugye felmerült az alkotmánybírósági panasz, de most jelenleg ugye folyik a tanácskozás, hogy ez egyébként arra megfelelő eszköz-e, és az ember nem tudja eldönteni, vagy csak sejti, de nem, nem hiszem, hogy ez most megint annak a kérdése, hogy ki, hol ül, hogy eldöntse, hogy ez most barátságos, barátságtal jogos vagy, vagy nem, nem jogalapa rendelkező döntése volt, a kormányzatnak már azt követően, hogy a fővárosi önkormányzat, mint fővárosi önkormányzat, tehát nem kerület különböző pénzfelvételi lehetőségeiről tájékoztatta Karácsony Gergelyt a kormány, hogy eszébe se jusson. Igen. A következő. Tehát ezek azok a válasz próbálkozások, az önkormányzatok tesznek, hogy valahogy megpróbálják túlélni 2021-et. Valójában a probléma ott van hogy az önkormányzatok bevételei kb. 20%-kal estek vissza, ez település típustól függő, de nagyjából ez az átlag, a kormány adó bevételei viszont csak 7,6%-kal estek vissza. Tehát látható, hogy a de kettőt ki tudni szoros, egyenlíteni. Tehát háromszoros mértékben e, sújtottam, mert olyan az adó struktúránk, hogy ez így jelentkezett. Egy normális országban mi következne ebből, hogy az önkormányzatok, amelyek túlsérülték ezt az időszakot, kormányzati kompenzációba részesülnek, működési kormányzati kompenzációba, hogy el tudják látni azokat az embereket, uh -huh. az állampolgárait, akiknek a kiszolgálására felesküdtük. De mit csinál a kormány? Nem növeli a forrásokat, mert hogy őt kevésbé érintette ez a válság, hanem még növeli az elvonásokat az önkormányzatoknak. Például az uglóba mint egy 5 milliárd forintos kár keletkezett ebből, amit őszintén szóval fájdalom és sérülés nélkül nem lehet megoldani és nem lehet menedzselni. És ugyanez jellemző valamennyi önkormányzatra, fővárosi önkormányzatra nagyjából 90 milliárd forintos lyukat ütött a kormányzati együtt nem működés és pénzelvonás. Ugye ez az érdekes, hogy a portfólió jelent meg egy közöleménykutatás, hogy a budapesték hogy viszonyulnak ehhez ez a kormány, karácsony, gergely, vagy kormány és önkormányzatok izéhez nehet háborúzni, csak nem szeretek álda háborúzni, és abból egyértelműen kiderült, hogy ezt a nép nem szereti, de vagy nem hisznek ennek a, a Fidesz vezetők, vagy azt gondolják, hogy megfordítható az emberek véleménye, vagy az emberek véleményétől függetlenül két vára lehet fektetni az önkormányzatokat, mert látható módon, hát ez most kivételesen nem alkalmazkodott a kormánypárt. Én úgy látom, hogy azért magasan tesz a kormány az emberek véleményére, ha politikailag azt gondolja, hogy ki tudja mozogni. Azért tesz magasról a városok lakóira, mert azt gondolja, hogy a falvak és a kisebb települések lakói, akkor is politikai szövetségesei maradnak, és támogatói, hogyha városokat kivérezteti. Ez a koncepció, és én ezt hallom, hogy a 2022. évi országgyűlési választási stratégiája, abszolút egy vidék, vidék város ellentét élezése, illetve a vidék megemelése. Csak hát, amíg egy vidéki településen azt gondolja a kormány, hogy majd ott zsákkumpival elintézi szavazatokat. Egy város ennél jóval többbe kerül, főleg város még többbe kerül. E és én azt gondolom, hogy alábecsüli a vidéki embereket is, hogy majd e zsáklumpikkal meg tudja venni az ő szavazataikat, mert az ő életük azokon a településeken ugyanúgy őt, mert az önkormányzatoknak, a vidéki önkormányzatoknak egyébként is költökszinóron lók az élete, és ott persze a kormányzat segíti ki őket, Ebben van némi eh, politikai tartaléka, és azt gondolom, hogy ezért, ezért létesült maga a Kesma is, hogy pénz se jusson oda máshonnan, és információ se jusson máshova, eh, máshonnan oda, mint a kormányzati eh, szócsövekből. Tehát egy nagyon speciális helyzetben eh, butítják a vidéki embereket, de én azért abba bízom, hogy 12 év kormányzás után, ami 2022-ig bekövetkezik, az ottani embereket is fel fogjuk tudni ébreszteni, és le fogjuk tudni zárni ezt a nagyon szégyen teljes időszakot. Három kérdés, leginkább három maradt. Az egyik az hogy írt a 16-án, ugye az tegnap előtt volt, ma a Zuglói Egészségügyi Szolgálatős vezértéri szakrendelőjében látogattam el, Karácsony Gergely főpolgármester és havasigábor Gábor főváros egészségügyi tanácsnak társaságában megkezdődött a Budapesti zugló közös koronavírus teszt akció. Azt kérdezem tőled, elsősorban ennek korlátozott ö, volt a miatt belehet hogy másodpercek alatt megteltek a regisztrációs ívek, a szó átvit értelmében ugye regisztrálni kellett, és így lehetett ehhez hozzájutni. Ez gesztus értékű, vagy annál több? Hát azért több, mert a főváros 100 ezer darab tesztet tudott beszerezni. Ha így értjük, jelentős. Persze, ha abban az értelemben nézzük, hogy az összes budapesti le lehetne tesztelni, akkor gesztus, mert hát csak minden 20. budapestire juthat sor ebben a formában. Azt is hozzáteszük, hogy a kormány is bizonyos teszteléseket végez bizonyos munkakörökbe, akkor ez kiegészíti azt, tehát jelentős segítség a kormányzatnak, de ha visszatérve ahhoz, egy normális országban nem az önkormányzatoknak kellene ezt a járványügyet megfelelő módon kezelni és vezetni, hanem a kormányzati utasításoknak megfelelően kellene az önkormányzatoknak kiegészíteni, a kormányzati intézkedéseket. Jelen pillanatban ebben az ügyben sem tudunk egy normális együttműködésre beszélni, mert nincs barnár. partner. December 15-én, tehát egy nappal korábban arról számoltál be, hogy karácsony ünnepséget tartottál Tócsaba az Ugói Országgyűlési Képviselő Társaságában, ajátékcsomagokat adtatok át zuglói bölcsödéseket és oldásokat kőcsomagokkal örvendeztetetek meg. Mi minden történt, és mire lehet még számítani az elkövetkezendő napokban? És az utolsó kérdés egyébként, ha összevolhatom a kettőt, hogy azt már korábban nyilvánvalóvá tette, csak Szörösi Györgyi elfelejtett rákérdezni a, a menetére, hogy Tócsaba a személye mennyiben nem kívánatos a Momentum számára, de most már egyenesen arról írnak, hogy hogyan fogják hatházi Ákost indítani ez zugló országgyűlési képviselőjeként, mert hogy Tóth Csaba a Momentum számára elfogadhatatlan. Itt ez az összekötő kapos, de maradjunk előbb a 15 énnél aztán a másiknál, ha arra akarsz elgálni. Oké. Okay. Hát először is, ahogy te is fogalmaztál, ez egy gesztus. Így karácsony előtt számos alkalom szokott lenni az önkormányzat rendezvény naptárába, ahol alapvetően egy fűtött helységben elismeréssel emlékezünk meg azokról és díjakkal illetjük őket, illetve ajándékokkal az intézményeket, akik az egész éves jól végzett munka után némi elismerést kapnak ezen keresztül. De ezek ezek belsőséges, karácsonyi hangulatot árasztó, adott esetben kis műsorral egybekötött események, ahol ahol megtiszteljük azokat, akik egész évben zuglóért áldozatos munkát végeznek. Hát most ez annyiban formabontó volt, hogy ezt az utcán tettük meg az zuglói bosnyáktéri karácsonyfa alatt mellett, mert nem akartuk feladni a gesztus teljes mértékben, így legalább a óvodai bölcsödei gyerekeknek könyvadományt tudtunk juttatni, vagy könyvkiegészítést könyv a kiskönyvtáraiba, és számos a rendőrségnek mobiltelefonokat, tehát számos ilyen kis gesztust tettünk, de ezek természetesen nem pótolják a, a, az igazi karácsonyi megemlékezéseket, vagy előemlékezéseket, de mindenképpen szerettük volna megtartani ezt a szokást. A másik kérdésedre a válasz az inkább arról szól, hogy van az ellenzéken belül egy nagyon fontos mozgalom, ez az előválasztás, amivel én maximálisan egyetértek nagyjából öt éve, öt éve forszírozom, hogyha bármilyen helyzetben vitáskérdés vitás van az ellenzéki oldalon, akkor azt előválasztással és ne üzengetéssel döntsük el. Igen. Tehát tulajdonképpen ennek, ennek most az előhangulatai zajlanak. Hát, hogy most ki, mindenki melyik körzetbe akar majd indítani a regnálom mellett, erről még lehet vitatkozni, Egyébként én nem tartom különösebben észszerűnek bárki más indítását Tóth Csaván kívül, mert hogy őt előválasztották az ukróiak, tehát őt nagy arányban megválasztották. Tehát ennél legitimebb választást egy előválasztás sem tud produkálni, az legfeljebb bemelegíti a hangulatot. Tehát ebben az értelemben itt erre kevésbé van szükség, de nagyon sok körzetben lehet olyan, hogy egyébként kihívó szerepbe kell oda mennünk, mondjuk vidéken nagyon sok ilyen van, kihívó szerepbe kell oda mennünk, a lehető legjobb jelöltet kell kiválasztani, amit nem biztos, hogy a politikai pártok tudnak leginkább megtenni, hanem az emberek, akik egyébként egy előválasztáson részt vesznek. És ennek teremtjük meg ezzel a keretét. Tehát én mondom, összességében nem látom problémának, hogy előválasztás lesz, sőt, ez egy lehetőség arra, hogy a Fidesz által... Ő csak egy túlcsaba a személyre nagyon kivannak hegyező. Igen, igen, de ennek az okát azért én nagyon nem tudom megfejteni. Tehát ez inkább egy ilyen általános kihívás, egy erős MSZP-s képviselő, országgyűlési képviselő, aki egyébként az országban a második legjobb eredményt produkálta ellenzéki oldalon. Tehát, ami az a egyéni teljesítményét illet, és ezért mondom, hogy azért e, nem túl elegáns ezt a dolgot megkérdőjelezni, mert a választókat kérdőjelezzük meg ezáltal, de... Mindegy, ez egy másik kérdés, ha a politikai pártok úgy döntenek, hogy az előválasztást teljes körülön kiterjesztik mind a 106 körzetre, akkor, akkor itt is viselni kell ennek, a, ennek az elvégzennő munkáját, de ugyanakkor nem zsűrizhetjük egymás jelöltjeit, mert Győrizni ott vannak a választók, akik megoltak Nagyon szépen köszönöm. Én az összes partneremmel többé-kevésbé beszéltem, négy szemköztés, ez köztünk még egyelőre nem jött létre, de lesz még rá idő. Egy nagy lapcsaládnak egy új portfóliójához fog kerülni, a minden igaz, de én magam is nehezen tudom elhinni, de úgy tűnik éppen. Úgyhogy elvileg is gyakorlatilag csak rajtad és rajta múlik, hogy majdan folytatjuk-e az együttműködést, de ez most nem az a pillanat, amikor erről kell beszélni, csak szerettem volna a jövővel kapcsolatos dolgot megemlíteni. Azzal, hogy Zuglónak az a folyamatossága, ami papcsák Ferenc révén jött létre, majd tovább folytatta Karácsony Gergely és Imáron Veled mint polgármester, de valójában zugló érdekében folyt az együttműködés, az függetlenül attól, hogy egyébként ez 2021-ben folytatódik-e vagy sem, szeretném megköszönni, és tényleg szeretném megköszönni. Tehát ez nem puszta Duma. Majd valami tárgyal is fogom ezt majd megerősíteni, de senki se aggódjon, nem lesz benne semmi olyan kompromittáló, ami alapján Horvács Csavának le kéne mondania. Kifejezetten köszönöm. A hálás szótól azért tekintek el, mert az lehet, hogy visszatetsző lenne mások számára, de ez az én létezésem szempontjából, amelyben én ugye egyáltalán nem voltam egy olyan pacák, aki fizetést kapott volna, azok az önkormányzatok, egyéb cégek, amelyek egy ilyen megosztó személyiséget, hogy ilyen finoman fejezem ki magam a műsora okán támogattak, és nem önös célból, az kiár mindazoknak a köszönet, és ezért szeretnék neked köszönetet mondani, és ezt majd személyesen is tolmácsolni fogom. Köszönöm. Én pedig sok sikert kívánok neked az újabb megbizatásod. Köszönöm szépen, beszélünk. Szia! Boldog új évet, kellemes karácsonyi ünnepeket Boldog kívánok. Önök horvát Csavát hallották, Zugló polgármesterét egy támogatott tartalomban felivon szíves figyelmüket az Orbán Viktorral készült interjúra, amire ugye én nem tudtam kitérni, mert egyszerűen nem tudok két személlyel beszélgetni, de ebben karácsonyról is szó esik, és sok minden másról. 061 -877 0877 fél órán keresztül ebből 16 perc tévében, 14 perc tévén kívül figyelek, a van mire. 061 0877 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Német Gábornak köszönöm. Jó reggelt! Elvábbott, úrfottsa! Jó reggelt! Jó reggelt, azt szeretném kérdezni, hogy ez az új munkahelye, ahol januárban lesz, a, az tévén is látható lesz, vagy csak interneten? Interneten lesz látható, és interneten lesz rádióban is. Értem, értem. Tehát nem tévé, hanem interneten lesz látható. Facebook Live értem. lesz. Értem. Köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket. Viszont kívánom, a... hát ha az lesz, ezt mondják. Mert az nem ma lesz, Ez keddel lesz, Gábor. Jó a torkod? Szerintem egy olyan helyről önmagában amiatt el kéne menni, ahol egy ilyen telefonálót nem hárítanak el technikailag, nem biztosítanak a műsorvezető számára személyes és jogi védelmet. Ez az egy dolog elegendő lenne, üzenem az összes embernek, aki egyébként itt maradt. Jó reggat, jó, jó napot kívánok, Fiala Sok sikert kívánok az új állomás helyén, Kelemes ünnepeket, kívánok Önnek, és Isten a évfapi Köszönöm szépen, ezt nem tartom számon, de nagyon kedves. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Én biztos nem fogom nézni a civil a pályán. biztos kevesebb lösz. Nem fogom meg tudni, hogy ön hol össz, mert most mondtam ők, hát egyszerűen li vagyok döbbenve. Hát én maradok a péklapátnál? Mögött. Nem, hát szerintem az, az internet az annyira nem bonyolult. Nem bonyolult? Nem. De nekem már igen. Senkinek se. Egyszer beállítja, ott marad. Nagyon köszönöm. Nincs mit. Amit a a kapcsolatban mondott... Um... Meg kell ahhoz öregedni. Hogy az ember, amikor látja azt, amit ezzel kapcsolatban lát, akkor azt egyrészt meg tudja emészteni, másrészt nem mondjon olyat, amit másnapra megbán. Nem, nem jó mi? megöregedni az Isten fáját. Nem fogom nézni. Férjel, Atmosi, mert ezt, magam miatt néztem. Én ezt értem csak ugye, ma már lehet tudni egy számos dolgot erről, és az ember igyekszik megállni, hogy erről beszéljen, mert nem elegáns mert magáért beszél. Uh, és azt nem kell tolmácsolni. Erről beszéltem. Meg arról, hogy mivel jár együtt az életkor. Erre korábban nem voltam képes. Független attól, hogy én azt se szégyellem, csak nem volt elegáns. De lehet, hogy praktikus volt. Nem tudom. Nem tudok egyszerre két idődimenzióval lenni. Arra még én sem vagyok képes. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt! Ön kritikát kellene gyakorolni. És nem Mivel kapcsolatban kellene kritikát ő... gyakorolni? Hát azzal, hogy az előbb mondta, hogy önnál nagyon kritikusok nem értik meg a, a habitusát. De a én, habitusát. én ezt egyáltalán nem mondtam. Emlékszik hát arra, nem hogy mit mondta? mondtam? Én emlékszem, mert nézem a is veled. Az lehetséges, de én ilyet soha nem mondtam. Ha akarja, pontosan elmondom, hogy mit mondtam, és ha hát ki akarja forgatni álltulán. a szavaimat, akkor vegyen inkább egy ásót. Jó pofa, ez is Nem jó kis pofa! Kis pontosan én tudom, én hogy mit hát mondtam. A képű ember oda. Nevelni azt a családtagjait. Ha pedig velem vitatkozni akar, akkor pontosan emlékezzen arra vissza, amivel vitatkozni akar, mert én pontosan tudom, hogy mit mondtam, és az nem az, amit ön mond. Én nem csak okosabb vagyok önnél, hanem az emlékezetem is jobb. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak azt szeretném mondani, hogy csatlakozok a hölgyhöz. Nem kell ebből mozni, ne, nem, nem. Pályán. Figyeljen, én a következő tudom önnek ezzel kapcsolatban de ez egy alaptörténet. Én ott voltam akkor, amikor a TV3 megszűnt, én megcsináltam ezt a Magyar Rádió ennyi című műsorában, és beszéltem egy hölgyel, aki zokogott. Ő látta Hardi Mihályt, amint elköszönt, és azt mondta, hogy ilyen nincs, ez borzasztó, ez rettenetes, ő kész, doló lesz. És mondtam neki, vagy kérdeztem tőle, hogy én a háttérben hallok valamit, az mi? És mondta, hogy az a TV2. És mondtam, hogy hát ilyen gyorsan átállt a TV3-ról a TV2-re, mire azt mondta, hogy minden gondolkodás nélkül, ami tehát azt jelenti, hogy őszinte volt, azt mondta, a fiala úr, valamit nézni kell. Na de hát ez nem így működik nálam. Értse, értse meg, vannak fontosabb dolgok, amiért egységfrontban érdemes tövörülni, hogy ezt fialáiknál annak idei mondták, Értem a gesztust, jól is esik, de nem fogom megcsalva érezni magamat, hogyha nézni fogja. Már a hozzám kízen is, ugye? De, de egy, ez, ez, ez, ez, ez, ez nem ennek a kérdése. Az, hogy a résztvevőkkel kapcsolatban én mit gondolok, az szerintem jobb, ha megtartom magamnak. Jó vagy, Jó leget, akkor hmm. ott vagyok, buzi, cigány. buzi cigány? Nem vagyok cigány. Buzi se vagyok. Zsidó vagyok. És nem vagyok Buzi. Bár a Truman kepoti azt mondta, hogy aki 60 éves korra fölött nem Buzi, az hülye, és ezt állítólag a második Erzsébet angol királynőnek mondta, és én elmúltam 60, de én még nem vagyok Buzi. Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok! Én viszont el szeretnék köszönni, mert én már jövő nem leszek, és nagyon köszönöm ezt a, ezt a márciustól mostanáig tartó ö, működést, és én már tudom, hogy mi lesz az új ö, fiala pályán, az új címe, kirúga pályán. Sziasztok! Mi lesz jól magad abban az abetűs helyen? <gül> és sok sikert az új helyen, remélem, meg tudom, hogy mi lesz. Nem lesz, lesz bonyolult. Csokodok! Én még azt is tudom, hogy egy hallgató, aki közben néző, és egy albetűs helyre megy. Jó reggelt. Jó, kívánok! Uh, Légy tudjuk, hogy ha fogyott a kérdés, de a csatorna megkérdezte öntől annak idején, hogy azon a plakáton, amin együtt szerepel a pusérra, Nem. hogy azon... Nem. Nem. Nem. Ezt teljesen meglepenjem. Azt kérdeztem meg, hogy ugye nincs kifogásom ellene, de azt már akkor kérdeztem meg, amikor nyomdában volt. Az, az, az is érdekelt volna, hogy kérdezték az elhelyezést. Nem, az elhelyezés nem, azt, azt se kérdezték. Azt tudja, hogy mikor kérdezték? Amikor mondtam, szokásomhoz híven ilyen nagy sóhaja, hogy hát én hogy örültem volna annak, hogyha lett volna egy óriás plakátom, de hát így úgy amúgy, és akkor a beszélgető partnerem azt mondta, hogy jó, hogy említem, és akkor mondta ezt. Néha a szövegem egy ilyen cipőkanál, és akkor hirtelen rájön a cipő, hogy akkor ő akart nekem valamit mondani, de én ezt nem mondom, fogalmam sincs. Karakteres volt a döntése, Néha, hogy vagy a Ha nem veszi rossz néven, én azt se tudom, hogy mikor mondták volna meg, hogy a tévéműsort nem én vezetem, nem én kezdeményezem ezt a találkozót. Ugye ez olyan, mint a magyar rádióban, vagy más helyen, ahol az embernek van egy ilyen kis kártyája, ami a beléptetésre jogosítja, és oda rakja, és nem tud bemenni. És azt mondja a portásnak, vagy aki ott ül, hogy ne haragudjon, uram, valami nem stimmel a kártyámmal, mire azt mondja a portás, amikor leellenőzzi, hogy uram, az ön belépési engedélyét letiltották. Amire ön rájön arra, hogy valami történt önnel, amiről elfelejtették értesíteni, de ebben a formában a tudtára adták, hogy rövidesen mehet a munkahogyi osztályra nem tudom, hogy az én esetemben ez hogy zajlott volna. Szerencsére ön eléggé karakteres volt ez, hogy ez túlépje. Tegyük hozzá, hogy ez idővel volt igaz. Előző vállás ugyanettől a konglomeráttól, az, az minősíthetetlen történt, és arról alapvetően én tehettem, ez nem volt minősíthetetlen, de sokat törlesztettem a szónak abban az értelmében, ami egyébként a morális veszteségemet illeti, egy dolgot sajnálom, hogy azt elvette tőlem, hogy most már idézőben spoileres, azt, az, hogy van új helye. Én alig vártam a január 4-ét, hogy keressem, hogy melyik rádióban fogom 4. Én magam se tudok minden részletet, én most fotózásra megyek, meg valami promót is fordaltak velem. Megyek tovább a bohóc pálya. Minden a bohóc. 061-877-0877, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Jó reggelt! Jó reggelt! A Jó reggelt! kívánok! Önnek is. úr, tegnap jártam a játékboltokat, kerestem egy kejfel Jancsit és nem találta. Higgy a szüleim azt mondanák, untig elegendő, hogy kereste. Igen. Igen. Nem az Ez... a fontos, hogy megtalálta, hanem az a fontos, hogy kereste, ezzel kifejezte szándékát arra nézve, hogy, és innen puszilom. Tudja, miről szól a Kejfel Jancsi, ugye? Halványlilag őzöm nincs, magamat hát azért... Hát dehogy is nem, bármit teszünk vele, mindig, mindig felül Azt értem, és ül. Ez így van, de ebből a szempontból a Kejfel Jancsi neve az könnyen lehetséges, hogy jobb, mint a valóság tartalma. Ez a nincs, de volna igényre. És most nem a fizikai valójáról beszélek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én nagyon-nagyon örülök és nagyon boldog vagyok a mai reggeli híreknek, és nagyon gratulálok önnek, fiam. Hát Gratuláljon az Istennek, meg a szerencsének, tehát én, hát nem, én, én nem teltek é róla. Isten, viszél velem. Én rontóbontó János vagyok. Amit a kezembe adnak, elromlik, emberi kapcsolatokat szétdúlok. Én vagyok az ördög, aki lejött a falról. Sarva viszont. Jüregöt! Menjébe a hozaházat a Halló. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, nem tudja, hogy okossaznám. matematika vagy fizikából vagy. Mivel okosabb mindén. Mert a visszaemlékszem, visszaemlékszem arra, hogy mi az, amit ön eltorzított, és volt még, nem volt még úgy, pofája visszatelefonálni. Tartása hát, sincsen. Mennyi a picsába, te férkegyelm hülye, Mennyi a fél elett, ez az a beszélés. Uh -huh. Azért kibújik a szög a Ki hát? Hát te szemtelen vagy. Bassz. Maga egy nagy szök. Így van, aki a picsákba fog egyszer szúrni. Mm. Na, szia! Arra azért majd tegyenek bátortalan kísérletet, hogy egy ki tudjanak váltani valakiből ilyen érzelmet, amely valójában saját magáról szól és ne, nem rólam, és aztán találjanak valakit, aki ezt így tűri. Mert ha azt gondolják, hogy ez könnyű tűrni, akkor tévednek. És ha ehhez a feladathoz felnőttek, akkor már nem is kell műsort vezetniük. Elég, hogyha a saját területükön ezt tartósan gyakorolják, akkor felnőtnek mondhatok. Nem magamról beszéltem. Jó reggelt! Nem jártam volna pszichiát errehez, ha nem lettek volna olyan fantasztikus barátnőim, és most olyan fantasztikus barátnőm, mint amilyen van, akkor nem tudtam volna megfelelni ennek a feladatnak, vagy sokkal később tudtam volna meg. Ez az én hibám. Hálás vagyok azoknak a segítségéért, akik ehhez hozzájuttattak. Hogy is lett mondva, hogy én származásomnál fogva vagyok a Rogens? Jó jó reggelt fiala úr, köszönöm Jó szépen a heteket, napokat, órákat. Szuper a műsor és szuper fiala János. Köszönöm szépen, viszont hallásom. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, hiányozni fog. Ön is nekem, de hát... És köszönöm a humorából tanultam. Köszönök mindent. Azt apámnak. Jó reggelt. Tök, házat most, jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, Boczkozsalt vagyok! Kérdezhetek egyet? Persze! E -e, lesz arra lehetőség? Én a műsor elejét nem követtem figyelemmel, mert nem voltam rádió előtt, de ha még nem hangzott el, hétfőn-kedden van rá iség, hogy elhangozzék, hogy hol lehet majd januárban Ez egy -e? nagyon jó kérdés! Elhangozhatna, és nem fogom megtenni, mert egyrésztről az interneten, ha ez lesz másodpercek alatt, be fogja hozni majd, meg hírek is lesznek erről nyilvánvalóan. Másrésztről pedig azt értse meg, hogy én ezt korábban megtettem volna, de ez nem lenne elegás. Uh -huh. Olyan helyre megyek, ha megyek, amely másodpercek alatt a szem fog kerülni az interneten. Én az ATV-vel, illetőleg a német Szilárddal való látatlan egyességet, amit kötöttem, nem Igen. sértené, de nem lenne elegáns, nem, nem fogom Igen. megmondani. Igen. Jó, értem. És akkor egy békérdésem ami is lenne, ami ebből fakad. A januárban kezd azt lehet tudni, hogy mikor? Nem, nem, nem, mert ilyen stúdiót miattam fognak fölépíteni a többiek, akikről tudom, hogy ott vannak, ők ö, ö, nem időhöz kötött műsort csinálnak. Ebben kapcsolatban én sem vagyok tájékozott, kíváncsi vagyok arra, hogy amit megígértek nekem, az létrejön el. Kicsit olyan, mintha egy csettintésre lenne, de hát én kívánom, hogy legyek előidézője csodáknak. Nem tudok erre válaszolni. Értem, köszönöm szépen. azonosító esetleg? Mármint, hogy ott? Igen, igen, igen. Hát előbb találjanak oda a hülyék. Azért ez nem olyan egyszerű. Az az illető, aki engem itt fölhív, egy internetes műsorra már egyáltalán nem biztos. Tehát azért ez, ez a földi frekvencia. Hát minden esetre ön nem ezt érdemli, és az ő nevükben is De, érde, érdemlem. De el, érdemlem, az elhárítás hiányát nem érdemlem. Tehát az, hogy én ezt nem kaptam meg, az méltatlan. Nem értem egyébként, mert nem hiszem, hogy ez egy olyan drága ez dolog. Ez összefüggésben ennek. van azzal, ami az én egész helyzetem. Ja, értem. ez, ez több, többet kívánok meg a környezetemtől, mint amit a környezetem bárkinek, így aztán nekem is megadni szándékozik. Jó reggelt! Szép öreget kívánok, Fiala úr, Farkas Mária vagyok. Rám mindig nagyon rossz hatással van az is. Mert én tudom, hogy ön életben fog maradni, de nekem valahol el fog tűnni. Én minden jót kívánok önnek. És de még egyszer mondom, az internet az nem annyira bonyolult. Én tudom, tudom, tudom, én használom is. Hát akkor én biztos meg fogom keresni, és biztos meg fogom találni. Hát akkor... De ezt a formáját, ahogy minden nap önt láthattok. De ez elvileg, valahogy... elvileg ugyanígy fog folytatódni. Minden reggel. Rancsú, Mind, szerint, minden reggel lesz, ha lesz. Őnek volt egy rendkívül jó hasonlata, illetve a pszichológusának, vagy pszichiáterjének, hogy aki péklapátnak képzeli magát, az péklapát. Ez így van. Igen, csak én egy ideje péklapátnak érzem magam, amikor mindig elvesztek egy embert, akkor én erről még egyszer pátra, mondom, megint hogy megint De, de, még egyszer le, mondom, hogy, de, de azt, azt értsem meg, hogy elvileg minden nap leszek. Azért mondom, hogy elvileg, mert ha elkezdődik, akkor minden nap leszek egészen addig, amíg meg nem halok, vagy megint nem különbözöm azokkal, akikkel dolgozni fogok. Csak ebben az interneten lesz. Értem, értem. Én vigyázom magára. De ez önre is vonatkozik, ön is vigyázzon magára. Mindenki vigyázzon magára. Akinek nem tetszem, vagy nem tetszettem, azok is vigyázzanak magukra. Nincs bennem engesztelhetetlen harag. Harag és érzelmek vannak bennem, de nem engedelhetetlenek. Moralitás van bennem, vagy nem, és azt feltételezem, hogy moralitás van bennem, és akik ennek nem feleltek meg, azok olyan sorompót kapnak, amit megérdemelnek. Ennyi. Jó reggelt. Érdeményt felismerésem mellett rúgtak ki, és a kultúraszóval ismerkedj meg. Nem tegeződöm önnöl. Én mert... Az lehetséges, de mi nem ismerjük egymást, ennek következtében nem tegeződünk. Megmondom magam az őrségnek, hogy önt ne engedjék be. Ön ebben a szalomban olyan, mint Tamás a néppártban. Jó reggelt! Jó reggelt! Ön megnézi a holnap este a Volt Műsor a moderálásában? Biztos, hogy nem. nem. De figyelj, hát ön megnézi a régi barátnőjét az új barátyatársaságában? társaságában. Hát, ha összefutnék vele... Ha összefutna a... vele? De ő nem ezt kérdezte, hogy összefutnék-e vele? Nem, nem megkérdeztem, hogy megnézi. Igen, ez nekem el kéne mennem a lakására, akkor, amikor találkozik a barátjával. Kérdezem pontosan, és utána hívjon vissza. Jó reggelt! Jó reggelt! Magamról annyit, hogy 1950 ös vagyok, és azért hívom, mert említette a múlt héten azt mondom, hogy édesapja milyen zenéket ismertetett meg önne, hát nagyon -nagy érdekes a, a dolog, hogy nekem édesapám 1927-es. Én apám 23-as. Eh, ott is ott volt 23. a Glenn Miller, akkor a Fred Astaire, mit tudom, Ella Fitzgerald, ja, nem, nem, nem, azok a lemezekre vonatkoznak, az apám alapvetően Wagner-t hallgatott, és donice Jó, komoly zené, de, de csak hogy mennyire érdekes. A lemezekről hogy, volt hogy, szó. Hogy, hogy most nem tudom, hogy az amerikai kultúrának a hatása, de Ugye ezek az előadók, ezek klassikusnak klasszikusnak számítanak. Igen. Jó reggelt! Hi, a Pál Gutai ezen a furcsa reggelen megint csak egy mondatot sikerült elcsípni, hogy azt lehet előre érezni ebből, hogy te már akkor, amikor még nem tudtál róla, már akkor is készült valami ellened, vagy a műsor megszüntetése irányában? Nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy amikor én az utolsó műsorom után, aminek az utolsó nyolc perce nem volt szerencsés, és arról alapvetően én tehetem, de hát annak a jelentősége tízes skálán egyes, hát olyan van, hogy te is valamit rosszul csinálsz, elkésel valahonnan, de ha amiatt kirúgnak, akkor annak előzménye kell, hogy legyen, hogyha nem napokat késel a saját hibádból, akkor szóba került, hogy, lenne egy talál, hogy kéne egy találkozót szervezni, és akkor arra megtaláltuk a keddet, de arról egyáltalán nem volt szó addig, hogy, hogy az ilyen rapid változásokról fog szólni. Az, hogy az ilyen rapid változásokról szólhat, az számomra a hétfőn vált nyilvánvalóvá, amikor úgy váltottam SMS-t volt szerkesztőmmel, amiből kiderült az, hogy a mi útjaink már elváltak, és azt követő... Hú. Igen, hát így, igen, igen. Hát figyelj, csuklok! Atya úristen. menjünk utánad mindannyian, legalább én biztos, ott vagyok. <gül> Köszönöm szépen. Mencségére azt tudom a többieknek mondani, hogy nekem is voltak rossz döntéseim. Más ne nehezen tudok felhozni. Jó reggelt! Való, Kívánok! Csak Ön. azt szeretném mondani, hogy szerettük hallgatnia ezt a műsort, noha nagyon furcsa volt a tévébe látni reméljük, hogy a következő helyen is legalább ilyen jó lesz. Ilyen furcsa, minden, lesz. Ilyen furcsa lesz. Maradjunk ebben, hogy a következő helyen is ilyen furcsa lesz. Ami egyébként az ATV-hez való viszonyulásomat illeti, tegnap is néztem a Rónai égont és nagyon sajnáltam a szegény hambandit, akire nagyon rövid idő jutott a dajs miatt, a civilapályát miért nézném? Tehát nem vagyok önsorsontó, de maga az ATV számomra nem várt egy, egy olyan, tehát magától a szótól. Gondolják el, hogy, hogy ugyanakkor ez a vezetés lehetővé, tett, hogy én egy hétig itt legyek, bármit mondhasson az ember, hát azért ez nem, ez egy, tehát hogy mondjam, azért ez alapvető dolog, hogy az ember milyen nyomot hagy maga után. Az egy másik kérdés, hogy egy döntés után, de, de hát ezeknek a jelentősége óriási. Sohajtottam. De például arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy írtam Gavra Gábornak, aki az ATV.hu főszerkesztő, és aki általában válaszolni szokott, még nem válaszolt, hogy például ez a Navracsis beszélgetés megjelenik-e az ATV.hu-n annak tartalma okán. Arra nagyon kíváncsi vagyok. És mindig nagyon kíváncsi voltam arra, hogy amit én szerettem volna megjelentetni az ATV.hu-n, mert annak van egy fokozott jelentősége az milyen gyakran következik be, és ez ezügyben jelentős harcot folytattam, de Gavra Gáborral inkább kijöttem, mint az ellenkezője. Az egy másik kérdés, hogy ezt nekem kellett kezdeményeznem, ez egyáltalán a belsőt, tehát abból adódóan, hogy egy cég önmagától nem jött létre. Meg kellett, hogy maradjak a saját maga ügynökének. 061 0877 először. Soha se gondoltam azt, hogy itt engem mindenki szeret. Azt számomra mindig alapvetően fura, hogy olyan emberek hallgatnak, akik aztán elmondják, hogy azt a műsort miért ki nem olyan indulattal. Tehát azért én saját magam számára szándékosan nem keresem a bajt. Tehát annyi rádioműsor van, hogy az ember azért hallgasson egy rádioműsort, hogy az azzal kapcsolatos kifogásait elmondhassa, az önsorsrontás. Az egy másik kérdés, hogy Magyarországon ilyenből viszonylag sokan vannak, hogy más országokban ez hogy van, nem tudom, olyan tartósan nem éltem, de szerintem azt a rövid időt, amit itt töltünk a Földön, azt felesleges így élni, amíg követtem a műsorom nevét hordozó, de azt szellemiségben semmilyen módon nem tartalmazó Facebook csoportot, ugyanezt éreztem. Rossz emberek, hülyeségeit olvashattam, amely hülyeségeket másodpercek alatt tisztázhattak volna velem, ha megkérdezik. Ehet... De hát annyi műfaj van az életben. És ha annyi műfaj van, akkor hadd mondjam már el, hogy én nekem cselászló, nem rokonom, és nem gondolok róla se sokat, se keveset. De annyira küzd azért, hogy neki sikere legyen, hogy én kívánom neki, hogy Tokióban méltán és méltón bukcsúszhasson. Kicsi a valószínűség az életkorából korából adótóan, de annyit tesz érte, csak az Istenem múlik, hogy megsegítse. Segítse meg az Isten cselászlót. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok én, én eddig nem voltam rajta a Facebookon, de most majd be fogom állítani. Nem tudom T -t -t. minden pontosan, hogy működik, majd ki fog derülni. Fejlettebb technika fog körülvenni, ha minden igaz, mint amilyen technikát én magam alkalmazok. <gül> Jó reggelt. Öreget örülök, hogy majd lesz jövőre, bárhol is legyen az, illetve hogy virágozzék minden virág, van új megkát néppen a mai napon, ahogy látom igen. a Spotify-on. Hát ez hihetetlen hát, az appali, hogy mondtad. ez elképest, hogy annak a faroknak miért kellett a Lenon, nem mintha valaha is egyesültek volna. Tehát érti, itt van a Peter Gabriel és a, a Phil Collins, Genesis. soha nem lesz Genesis, mert hogy nem lesz Pink Floyd se ugye hát az is borzalom, de, de amikor ott Krakóban néztem a Paul McCartney koncertet, és nem felidézte is a John Lennont, akkor én nem hallhattam meg, tehát valamiért nem mentem el Budapesten a John Lennon koncertre, hanem frissen operált lábbala, nekem el kellett mennem Krakóba, de soha nem fogom elfelejteni, bár én lennék olyan tehetséges, bár bennem lenne annyi közlési vágy, mint abban a pacákban volt ott akkor 70 nem tudom hány évesen. Zseniális volt. És az a rajongás, ami van iránt, tehát figyeljen, nem szeretném összehasonlítani magamat Polmekártinval semmilyen vonatkozásban, leszámítva, vagy azonos ikon után lépünk be a WC-be, de hát számára is gondolja, hogy most mit jelenthet az, hogy megfosztják őt a közönségétől, mert pandémia ide nincs koncert, nekem hál' istennek ilyen gondjaim nincsenek, de nagyjából nem ijedde a magam szintjén hasonlót értem meg, amikor azt gondoltam, hogy ezentúl túl nézhetem a ködöt. No, hát ön hány éves? Én 52. És mit gondol a saját én, jövőjéről? Ön jó távol voltam Roli. De most nem ezt Mit gondol a saját jövőjéről? Ö, Mennyire van benne van. az, hogy a saját otthonában üljön önszántán kívül, és nézze a ködöt, mert így hozza a sors? Itt it pont, pont a ködöt látom, Pécsről beszélek, és uh, annyiban látom most uh, jól jó vagy szépen, vagy szebben a jövőt, hogy Nekem is, hogy március környékén sajnos a jó kis munkájom az megszűnt, és itt próbáltam ilyen katás ezt az átmeneti időszakot átviszelni. És most uh, itt az év végén összejött egy, egy új szerződésem, ezt az januárban fogom kezdeni, tehát ez azért meghatározza a napjaimat, úgyhogy ez nekem egy, egy mindenképp egy, egy várakozással teli időszak. És ez a január, ez így jól fog tenni, hogy itt logisztikai problémákat hogyan így át, hogy bizonyos vállalati gépjárművet a németországban hogy fogok elvazni, és a többi. Úgy, Mivel hogy, foglalkozik? Ilyen e, e, e, vagyok. De effektív munka is volt? Itt igen, igen, igen. igen. Ebben, a, ebben, a, ebben az időszakban. Hát gyakorlatilag hát, olyan, olyan négy-öt hónap, és hát pont most... Családdal? Öm, Vagy egyedül a Családom alakint. nem, tehát a feleségem ő tanárni. Ne, ne, bármint, hogy önnek családja van, úgy értettem. Ja, persze, persze. És igen. hogyan de néztek örre? persze, re? de van. De hogyan persze? néztek önre? Elvermelte magát? Vagy mi lett az ön én tudatával abból adódóan, hogy éppen nem volt munkája? Mennyire érte magát egy csökkent értékű műtártnak? Öm. Az az érdekes, hogy ahogy az ember aktív munkakereső, egyrészt uh, itt nagyon fontos az, hogy elfoglalja magam. Én így is tettem, tehát magán szektorban zenélek, van egy-két bandám, úgyhogy lemegy. És ez, ez tudta kompenzálni én. azt a munkahiányt, amit el kellett szenvedni? Um, a, az időkihasználtságát használtságát mindenképp. Tehát ez tök érdekes volt, hogy amikor voltak nyilván olyan, olyan pillanatok, amikor hát ebben semmi nem lesz, plusz még itt van a... De porus, akkor most a zenélés van. lehet, hogy meg fog sértődni, kevesebb hogy kevesebbet fog zenélni, mert ismét lesz munkája? Ö, ez biztos, hogy így lesz, de mivel ugye ezt, ezt amatőr módon csinálom... Tehát Értem én! Az, az amatőr is megsértődhet. Ez világos, de, de mivel mindannyian így vagyunk, tehát... Van. Ó, hát láttunk Én már van. filmeket, amikor az ember hirtelen rájön arra, hogy ő ezt jobban szereti, és még a végén sikere is van vele. Ez, ez így van, bár csak avval tudnék foglalkozni, de hát ez, ez nem így van. Hányedi próbálkozásból jól, lett. lettem elő? Hú, ez most sok volt, úgyhogy az az érdekes, hogy hát általában egy és szektorban dolgoztam, és ilyen negyedik-ötödik körig eljutottam általában ilyen online interjúk voltak, ha bár volt egy, egy személyes megbeszélés, például az a német munka, ez, ez ki kellett utaznom, pont novemberi novemberig két-három hétben még lehetett Németországba utaz, utolsó körbe, körre oda mentem, amikor ötödik kör után azt mondják, hogy nem téged választunk a szarérzés, és ebből volt három négy, most nem beszélek azokról, amik, amik ilyen első két körös dolgok, tehát maga szakmában amit csinálok, tehát 6, Most szerezte be ezt a tapasztalatát, vagy korábban is volt már hasonló Ne volt, hát aki mondjuk versenyszfénában dolgozik, az ahogy ön is van, hogy ön kelt föl, volt amikor elbocsátották, tehát ez az ez, ez, ez, ez előfordult máskor is, meg én alapvetően úgy állok ehhez, hogy, hogy leporolom magam és nem maradok a földön. Mind a, mind a mellett, hogy egy kicsit jó a hamuban kicsit kapargatni magam, de az annyira is. <gül> Úgyhogy, de ez az időszak tehát most már pont a tele lett a, így a november vége felé Igen, akkor... az első dolog amikor ez bekövetkezett az az volt, hogy felhívtam Reményi Kálmánt tényleg az első három vagy az első négy telefonban volt mert a Reményi Kálmán megmondta nekem még 92 két. Így a neve miatt is, nem? hogy Reményi? igen, hát rokon, de ugye a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zrt volt a vezérigazgatója nekem üzleti partnerem, és aztán közelebbi viszonyba is kerültünk és mikor is? Ez 2014-ben kellett, hogy legyen, és akkor elmondta nekem a saját tapasztalata alapján, hogy ha az embert elbocsátják, akkor ez alapvetően áprilisban legyen, mert az már tavasz, de még nem nyár, az egész nyár előtte van, és mondtam neki, hogy hát ez most december közepén mondta az ritka szahar, nem jól választotta, hát mondtam neki ezt van. Ez, ez így van. A, annyi, hogy még itt a, a, az április azért nyilván hogy a Covid szempontjából és ez más volt, amikor úgy mentünk bele. Vertől a felsebb tehát 2014-ben kigondolta volna, hogy ez lesz. Elködjön köszönjek, mert a hírek meg fognak sértődni, és utána én már nem jövök vissza, 70 és kedden leszek. Ez hát akkor csókolom. Viszont Csak. kívánom! döröpont pont, kukac gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk két óra után és 4.18 előtt, és akkor még egy alkalom lesz kedden, de tényleg azt tudom mondani, hogy attól, mert én nem fogom nézni a civilapályánt, attól önök nyugodtan nézhetik. Hogy mondjam, az önök ezügyben való felelőssége egészen más, mint az ebben résztvevőké. De amíg erre rá nem kérdeznek, addig én erre biztos, hogy nem fog kitérni, és hála Jó Istennek, ma már erre nem lesz alkalom. Kész csokom.